Så mycket on, Men det här är min lilla plastik, Är det inte det? Jo, vi får ju inte då mm. mina och allting så att jag är med Hur då? Kötar? Kötar? på oh, dig Goda gubbar Tänna, ah, men du måste få se den bilden sen också Nå gubbar som jag stod i kö med då mm. okay. Jag var väldigt roligt? Man hade så ro där de drog på, jag dem Fick du sitta? på låra? Nej, det fick var ju sin... det, var här, äh, äh, gamla var oh, det var en massa såna här gamla skuldrätter. Vad det för dig? Vad såg du? På låra? Nej, det var en papperslåda. Är <laughs> <laughs> du nog nervös? har ju knappt vågat gå på toa men du säger den ja. Så var du. min plats. Okej, okay, så, så Vi hittade ä, båten som var det där Fotografenget vi hittade för en länge sedan oh, den, just, det, Och det, den måste iväg The Dark Mistress ja. Ja. Just, men, inte det, men det skulle i fallet efterhörs ja. <laughs> <Simmer>. <laughs> Det var den vi skulle elda på lite Agrabant, Vi eldat <laughs> Fong Som visste ä, Det här praktens ä, Omar Shakti um, Hade affärer med någon annan båt. Uh, ja uh, White, Ivory Wind hette den. Uh, Just det Och det var någon... Uh, den um, yeah. här ja. Det är ingen för oss, du Uh, ska vi se Den är lite dålig I vilka fall det var kultisten i staden Tidhörd Order of the Bloated Lady Nu är det ju för kilt Om ja, mm. låten ja, ja. har läget till på stod en grey dragon island som Jo men nu du för, har jag lutat upp mig ja. Med <laughs> en annan <en, en laughs> <mål, en> ställning <laughs> Den låten var ju samma typ av Den som uh, låter till på eh. Det, som det är som om jag satt mig på en sån här plaststol Grådaktig besättning Den stod på ett väldigt, väldigt hårt under låten Alla bilder får bara ha på Jag ska säga under namnet Carter, det var jättesjön. Det gjorde ja, mm. Paketgolvet också. Det var det som eh, vi fick reda på i Hongkong att han hade haft har tagit handskap med några. Men Randolph Carter ja, som vi inte satt över det var, men sen så såg vi att det var Carlyle som var inlagd under det namnet. Men då har vi hittat honom nu, då är vi klara. Han det är skickat telegram till. Nej, vi ska göra det. Ja, vi gör det. Bussan vill ni där. Mm. Skicka pengar. Den var på väg att drar ur förut. Så jag föreslår att du gör det sen. Nu. <gör> ja. <gör> <är> <gör> ja. God natt. God natt. God natt. Det är ingen som vågar dig grejer. God lag dig. <gör> jag är inte hemma. <gör> då så. Ja ni, ni befinner er i. This is a recording. <laughs> we are out at home please leave a message we fuck off fuck <laughs> off frigga please fuck off uh, please fuck off please Please off. kindly fuck off <laughs> <laughs> would you so kindly go and fuck off um, thank you thank you, you for calling the dealer family can we buy you I did that vi befinner er i hotelllobbyn om att ni missar mig helt fel. Och snackar med Brady. Ja, jag är ja. Mm. ja, och då var det där vi drar ut. Är alla på banan om vad, vad, vad, vad, vad, vad, vad läget var? Alltså. <här> på ett ungefär nu då. <här> nu vet du hur du känns för mig när jag kommer in mitt i <här> <här> Nej, men det som var det var. Brady i princip kidnappade Carlisle i Fåne-expeditionen innan de blev massakerade och drog helt enkelt till honom mm. och länge när på Sines. Sines, Sines. Eller sjukhus hospitalet och det och det så och så det mm. verkar vara en enda som liksom höll äh, sig utanför det bästa av Ja, ja. när han anade att jag med, det var en enda som hade varit så slags och jag kan inte säga det sen dess nu träffar man politist som vi hade gäll också Ja, vi hade gärna lite politist också men det var... ja. och, och då är det ju trots att man var med på det vill du vara med och hjälpa till Då fick man förlora sanity points Det var ju verkligt Nej, inte jag. Nej jag men jag stod där och skulle hjälpa dig Men det fick ju Nej. Vem skulle inte förlora sanity på det inte få hjälpa till mm. jo, det det. Ja, det kanske Ja, så så mm. är läget i alla fall uh. Nu är du helt med det är bara det som kan ringa där inne Men ja. det kan vi skita. Det är det Linda? Nej, mamma. Oh. Ja, det finns två alternativ. <laughs> uh. Yes. Ja, just andra spöda house. Ja, Har vi vakter i och på hotellrum. Nej, ser brännbart ut. Absolut. Det var ordentligt. Sedan ur det hotell så får du antagligen i halva Shanghai också. Ja, det fick jag egen dö tänkte jag. det shit down. Ja, vi stå, jag här. Men eh, när har, jag har avslutat er konversation och så vidare Är det någonting sådär som ni känner att ni behöver fråga Brady Eller göra allt det mer klart eller? Vi, har, vi har förklarat våran Resa mm. För honom Det, det gjorde vi över förra gången Nej. Men eh, jag kan tänka mig att det, det är någonting som vi, vi Berättar liksom vad vi har varit med om Och vad vi har haft det några Särskilt att det här här i incidenten i i, mm. ja. i Kenya. Mm. ja Det, lilla. det, det lyssnar det jag väldigt det intresserad det. på. Mm, men jag tänkte det kanske är en som så som gör att han blir lite säkrare på att Ja, mm. inte riktigt lika efter honom. ja, ja. <hör> han just det tror jag han inte är direkt att han är lugnare av han <hör> det är nog snarare att han kanske litar lite mer på det. <hör> Vi berättar om det som ni absolut inte får med om någon knapp någon dag. Nej. det är ja, Alltså var många och, Jo, Jag hade ju Ja, just det. Just det. Mellan skjort. Det sju två skott. Stadion. Två Två riktigt bra skott, <gång> <gång> Och jag hittar och Jag tappade <gång> 30 Ja. 30 cm. jag tappade bort. 30 Det Jag tappade så mycket. Det var bara lite det. alla fick någon något problem Inte <gång> jag. Jag var eh, totalt äh, oberörd Jag kommer inte ihåg vad jag... Jag kommer inte övertygad om att allting bara var liksom, smoke and mirrors jag, <laughs> ja, jag var fortfarande ett tvättmani <laughs> Jag har så lättare <laughs> Jag har liksom så här, allmänt oberörd Om allting övernaturligt Hittills <laughs> Jag har förlorat på mig när ni hade gjort kundkister förra gången <laughs> Men det var ju på riktigt Det var ju på riktigt ja. Det var, var någonting som jag kunde förstå Det var otäckt Ja. Brady! What? Vad alltså, du dör ditt knäck? Ah! Vi skulle inte slåss den här gången! Brady, din <laughs> next furry <three>, här. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> alltså, jag säger ut det. Ni befinner er här någonstans. Oj, oj, oj. Vad är det där? Är det är någon... en disk, för då ska vi inte vara bakom när vi kan... Vad fint. <skratt> Nej men alltså det är inte så troligt att vi stod bakom den om det är så här. Nej, det, det Ja. Jag ligger gärna bakom Står det. Jag ska luta mot Men jag inser ju mina begränsningar. Jag ställer mig bakom bilden. Tack jag. du. Jag har ställt mig bakom bilden då. Tack. Så gör vi lite snabbare. Vi, vi går därifrån all yours. Tänker du att de du går bakom <laughs> du du mig så kan jag inte jag skjuta dig i <laughs> <laughs> det, är, det låter väl alternativ. Men det är det men då förlorar vi alls henne till någonstans här. De fotografier och så vidare ni har och kom ihåg. han står bakom disken där mannen är grönt. Det är protein. Hulken? Hulken ja. Mm. ja. han står alltså hitåt. Det sträcket är det Ja nej han han inte springer och gömma sig nej man nummer fem kan ni slågåva sin idiot ja ja inte nej någonstans nollint nollint väder är oh oh oh oh oh oh oh det oh oh oh Nej, oh oh vad du vet man är, fukostmossa om kan säga allt det du vet vad ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha aldrig sett ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha det ha ha ha ha blandar ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Det ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ja, vilka? du är en peilare eller vad är det 01 eller? Ja. Eller noll, eller? ja. ja. <skratt> Houston, säger du. Nej. <skratt> <betyckligt>. Det får <skratt> <skratt> jag få stund. Så tänker jag. Jag ju. jag Det är rätt lämpligt för att en ett <skratt> Han är vit va? Ja. <laughs> Vi har problem. Och han är vit, så är lika långt nu. Dr. Robert Ellington Houston av ja, ja. Skarlandexpeditionen. Ah. Sikr. Den är Houston ja. Sikdoctor. Han är sikdoctor ja. ja vad är det som är? Mitt på mig. Mitt på mig. Han är Houston Houston, säger jag ja. Ja. Vad? Och jag Det vem fan är det här? Ja, ja, han slutar Mår det bra för en döing säger jag Som uh, drömning till dem over ja. Jag såg den just nu, mm -hmm. säger jag ja, Nu kör vi uh, Slipstunda Då är det så här. Är det du? Nej, men... Skit i den Jag får ringa Gå strex är Det är Det är en pizzeria, men det här är Min far, de har en pizzeria. Ja, ungefär. De slutar på 8-7 eller 8-8. Medan Nivocker behöver slut på 8-7. Ah, får många här federingningar? Jag kan tänka mig det. Och säger de vill ha stark sås på den? Det där är slut <laughs> Yes! Mm -hmm. uh, som jag sa förra gången, husregel om stridsrundor. Uh, istället för att bara räkna bort X, så slår vi till 12. Och lägger till. Uh. Jaha, så, så alla gör det. Men man behöver ju en sån Ja, och så äh, vi, vi det. Vilken men ni har ju någon sån där Nej. Jo. Äh, är det? Konstantin? Det var ju en T20 alltså, jag såg har det. du? <laughs> <laughs> 22. Nej, jag fick bara 18 Tom sa något 27. 12 va? 27. Va? va? Ja, plus det Jag har plustexter. Ja, vänta plus lite. Ex. Jag är inte med. alls mm. plus Kosttexter. Ja, 14 bara då. 14. Ja. Patt, va? 24. Egen 24. Det var väldigt för hög en uffring, har allihopa. Mm. Mm. Nej, kam. Det är min bästa kyrko. Jag ska bara säga, e jag här. Mm. <laughs> i och med att har är bakom dem kanske. Då skäller ni bakom mig. Ja, jag har det har blivit bakom den här också. Så jag känner mig ganska säker på det. Jag har en dörr bakåt också. Jag konstaterar att han är vit Han är vit så ja. politiska. Ja. Okej. Okay. Jaha. En oh, jag jag att, en ja, det var viking, mars. Jag glömde, va? Jag trodde egentligen. Helt. är nu. Ja, det av avund På vem? alla oss. Du kommer så här mm. långt, antar Själv. Yes, då är det så här. Att eh, istället för att använda den här ordningen Så kommer jag att ta VIDEX är ett initiativ jag börjar med, Minus 10 Skriv upp dem också på listan Så kommer jag att ta det Minus 10 Och har man då kvar Som är alltså över 0 Så har man, om man har tur, tre handlingar I en stridsrunda mm. Kör det Och då kan man göra Vad, är, i skutsätt, vad som helst Naturligtvis kan du inte skjuta två gånger Om du bara kan skjuta en gång Men du kan skjuta på laddom om du har en bösse som står ett streck två på mm. Så då kan du kan göra det i samma runda Du får flytta dig en gång Under ett initiativ Eller en i handling Och du får använda flytta, alltså, Skills och spells Och allt möjligt som möjligt mm. Så samt hamnar på 17 Och på 7 ej med på 15. Och på 5. Ej med på 14. Och på 4. Jag förstår vad han sa. Och vad spelade den? Ja, han sa <var>. när ja, han kom in. 96. Du får inte ha lagnat brady. Jag bra. Brainy, hoppas jag. Ja, det. är för alla <här> det första förstår jag faktiskt. Brady betyder. Brady Shocker <gård> <Ja>. <laughs> Vendela means Vendela mm. <laughs> oh, oh. Det är min Spells bästa like kompis Jag ska krama dig <laughs> ja. <laughs> ja, <no. laughs> Jag vill också krama sig Kan man ha oss Och krama honom Mikalottom så <här>, <mikrotten>. här Det är <så> <här> <här> det är det det <här> Side side. <laughs> eh, yes. Men eh, om man då har spets eller något sådant här som, som sägs att ta en hel runda så tar du en hel runda om ni skulle ha det. Spets? Ja. <laughs> Precis. Det vet vi inte. Ja. Men eh, också, så jag tänker inte jag också en sån första. Men first aid eh, måste göras på första eller andra initiativet. Man kan inte spara en tredje för då hinner man inte. Om man har tredje så! Äh, Det är också. ska vi se? Jag har inte haft min Måla Men alla fan, du? Lägg till? Ska ta dörren? <laughs> Så! Sam. Uh, då är den till höger här. Är den öppen mm -hmm. eller stängt på Ja, det är öppet. Ligger um, det ut uh, till en annan rum eller? En ja, det ligger en restaurang i det hållet. Och på det hållet så ligger uh, på i höga sidan här från mig sett. Så har ni trappa upp till rummen. Okay. Bakåt då? Bakåt är bara den lilla skruven. Den lilla skrubben kan mm. man säga. Okej, okay. och de bevattnade? Uh, ja, de verkar ha någon slags pistol på sig Okej, uh, i så fall uh, tar jag skydd här Ja Det får från första handlingen Då ska mm. vapen Yes Det var bara en för. jag vet att man ska ta skydd först med mm. <laughs> Ja, det är samma sak, nu har ni inte vapnen Så är det en handling, där att dra vapen Och sen kan ni Fortsätta att skjuta Nästa handling I rundan Amy det står vänt. Ja. Ja, jag drar. Du drar. Ingen säger drar, jag säger. Jag har en pendel! Kom om av! Hej! Vi gjorde oss jag måste ja. uppe! Jag är i det här huset. Ja har Jag har precis. Jag är besittning i bilen. Jag har dragit mig bakom disken och drar vapen. Jag tror du skulle gå och få lite. En så kort förflyttning kan jag gå med på att vi har en pendel och dragit vapen. Kan jag? Jag tar upp händerna och biffigarna. Du har inget beknackat Jag ser från jättelök Jag drar Jag har en kompis Och sån Jag kastar mig Ja, du slänger fram nu går Yes, vad är <laughs> like det Grapple? Ja, för så blir det nästa Nästa handling i fall. Jag uh, Brady uh... Står det ifrån det Ja, det gör han jag får, det finns han inte någon sån tjurs hanligt. Jo, istället ställer han sig faktiskt, eh, <går> är faktiskt hemskt han gör det. Han ställer sig fram för dig. Ådrasmak. Ja, jag det. Jag vet mycket här <går> De <Någon> vet ju. <går> man. Jag sätter man ner på knä, Då fan? Jävnusgrunden. Yep. Där är det med dig. Jag med här. Äh, då ska vi se, nu inte jag direkt fristålla in Här till någon äh, Nej, det skulle bli en En halv Skulle jag vilja ha om du skulle. Nej, ha. jag avvaktar den här rullan mm. helt enkelt mm. ja. Kan du ta jag Sitta, jag vet inte Tycker kan... vi inte göra någonting Mm jag och prästen. Ni heter jag... kommit en okay. är på minus ja. Jag, jag till med, till med, med minus. 10 så var du ju <laughs> <tänk att, laughs> <att, så laughs> det inte som att inte fick någonting alls. Ja, lysande <laughs> Amy Så han står framför mig. Nu står han framför dig. Men har jag skott linjen då? Okay. Mm. På mm. Det får ja. du väl här också. För det första så är det så här att äh, det här är inom räckvidd för att ha äh, dubbel. Mm. Skulle jag, nej, det är väl. Det är vitsen det alla mm. fall. Mm. Nej, det fanns jag, så att det är lugnt. Äh, det klarar sig. Så att du har en normal chans därifrån. Mm. Så då, då gör jag för dig, Fred. Ah, Okej. Okay. Du har en normal chans, så du får skjuta om du vill. Eh jag ser att uh, de är hopfull maten så skjuter jag väl ja. på Dansen den som Den till den där. Inte på. Det den. nu. för passa. 37, det är tufft. <här> uh, nu ska vi se. Du stod där åt det för det är, papp, papp, för då är du inte riktigt skottlinjen. Nej, jag har ju precis det mig med här nu. Ja. Tänkte att jag håller mig ignant. En tia plus Två, tolv Ja. Ja, det finns inte mycket han kan göra åt det <laughs> uh, han Kan jag inte säga Det är så mycket han kan göra Eller mm. ja, det är en gång oh, att han Nice shot <laughs> <Ja>. Nice, <laughs> shots, är. Ray, nice Ray. shot Hurray Nice shot John Good, good. good. Du, mm. 16 Får ja. nummer 9 mm. Ja mm. Två plus eftergående kursen. Ja, det var väl ingen. Nej, inte hade Nej tredje. Nummer nio. Hur många skott har här? jag här Shots per round två. Och du har åtta skott i magasinet. Mm. Mm. Mm. Så, så. Nu är det Patt och Egel. Katter i kaptegel. Katter. Okej, det är nog du blandar i skit gör. Jag tar och knäcker där. Jag ut så nian där på, och på, ja, det, ja, det, det är inte omvägen där. Det är jag som det det är vägen för avsikt. Är det inte på, <hör> på det? Men du all? I'm looking good there. Det förmellan, dukar dig nu Nej, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Ja. laughs> ja. det ska... är det. Yep. pinnar. Han eh fallit eller hon fallt Vad fan? Då var det jag, men kan jag skjuta på den där, eller? Det kan jag inte. Jag kommer aldrig att... att jag, jag tar. Du är ju på tackling. Ja, jag är ju på sådan en bord. Jag fattar in två och här också, så att du kan har... Kan jag titta på någon annan dem, Karp, då? Ja, alltså... ja, men då skjuter vi här. Akta, nej! Ja, vi träffar så fint. Jag har 97. nej! <laughs> jag har fortfarande så 0-0. 005. Ja, så var det bara bryt. Bli... 2-7 och 11. <laughs> ja. På slut. Och bara för britter ska kom in. Och det är hotellet som vad! Vad är det? Vad är det? Vad är det? Vad är det? Vad är det? Det är det jag Så. dig att shopp här där broschyr med dekorera det hotellet så eh Hej. Vad tuffa, tuffa. Jag följer efter du Ja, ganska Jag kan det <laughs> <Bansai. laughs> <laughs> uh, Huston uh, han säger Aston Huston. Huston. Det är du fan. <laughs> ja. Han, nu har jag ju kraft bakom detta Så han ska ner på golvet helt enkelt Ja, nu ger jag dig en plus 20 Ja eh, Yes Du Nu <kör> trycker ner honom Hello <skratt> baby Boom shika wow Målet är bara liksom att hålla honom på backen nu mm. Inte äh, Noll, ni, ni, ni. Precis, Han in någon kommer till. försöka britsla oss Både 15 Uh, ja, han kommer att byta sig loss och krabla sig undan. Typiskt. Yes, <laughs> ja, inte här. Men han är fortfarande. han är fortfarande liksom he cannot do much I can say. Vad det ser uh, Brady flyttade fram till Hastun uh, eller Justin. Vänta. Hi. Au, barn. Fan. I take a shot on number 11. Ja, du. Jag lägger ner jag. Nej, missar hon. Ja, du ligger ner. Eh, träff. Ja. av 92. Det init crit ingenting som nåt. Nej. Mm. nej. Det nästan flameade. Ja, funkar. 9. Är du 30? Hur du är så Falla ihop Falla ihop bakom en stol där Från som är där Visst, det ser man att någon har prym Och Har jag klarat sig riktigt? Ja, det är absolut bara det är 4 du är för det Eller för sådant. Ja, du får. Nej! Vi Vi uh, du vill ju ha kits också. Ja, för 142. 18 Nej, det är inte så Nej. Uh, så. Ja. Det är det. Okej. Pew pew! Pew pew! Pew pew pew! ja! Aj! Aj! Eh, uh, Emil. Jag skjuter på nummer 7. Japp. Nu. Ska då? Åh. Wow. <laughs> <laughs> Han har ju drus i bilden där. Men håller inne. Eg ett och jag. Godid. Gud. Kom nu fler Hur många ska han. Ja, Nej då slutar för. Nu är det flera vägar här ser. Det gör en 300 nu där. <här> <här> nu är bara spontant här men det är många vägar här. Fast du hukar ju på sig. Alltså, den där öppen där borta så du kan ju stiga ut där och Ja, jag det. Jag förflyttar mig tänkert, det det, gången, så. jag så. Ja, jag skjuter igen på den där som fortfarande står. Ja, det kan Vi Ja, det går så bra så två. <laughs> <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> vi möter ner honom. Jag sa att vi får ord på huvudet tre träffar. Jag är så Pierce uh, har han lite bara ja. ja, precis. Kan vi inte tända <laughs> <laughs> det? är inte ja, ja, Fan. <laughs> uh, nummer sju där. Tryck på dig, uh, Brady. Skydda. Hej då. Men. Det ser ping. Och skottet som skulle ha träffat Eller så var de sporttiden förresten Ni hör <tryck> <Yes>. <tryck> <tryck> mm. <tryck> Nej, det är du mm. Nej, missar vi henne Jo, det är imorgon <tryck> <tryck> Ni som lyckas, ni ser att eh, Brady backar tillbaka Och liksom, ryker lite ur bröstet på honom Fast en samhällskick Sounds gud Sounds nice. Som <laughs> Slave nummer 10 och den andra där slukar in och ställer sig vid stolarna bakom där. Ställer sig på. Ni ja, ja. kan ta bort dem som ligger ner om ni vill förutom ja, men, kanal, kan vi man hålla och husen så ja. De flyttar in. Det var det jag. Konstantin. Hallå, säger de Hallå. Hallå. Okay Ja, jag lägger på eller? Uh, han ligger ner Det skulle vi ja. <laughs> <laughs> <laughs> ja, det är jättebra läge <laughs> <jag> <laughs> <vara>. <laughs> Just den uh, Ja, han ligger precis framför dig Du kan skjuta honom Nej, jag, jag, jag tänker inte skjuta honom Jag tänker nocka honom mm. mm. mm. mm. Ja, men de har ju bara kramat Ja Du ska slå han, till honom på alla fyra Så ja. ger han en höger Ja, ja han ligger och kablar där så att det kommer jag undrar han <laughs> jag slå med. är rätt Ja. Det, jag <laughs> ja. Jag eh, du det är rätt en det. gång i tiden när du och jag började spela ihop. Det så kom in på fotbollsträning har gabba. Vet ni vad det här? Är? Så håller man de upp en 5-11 till 11 då. Det ju Okay. Titta det, det var inte det. okej. Nej, nej, nej. tänkte jag för det. Jaha, när jag träffar. Ja, då står det. Han kommer på. En liten lilla träff ändå, en halva. 2 plus Nej, två plus ja. Det är 8. 8. Ja, det är så. Man, man, man, man upp, jag har sett honom. Yes. Ja, han fan. Nu kommer jag att säga. gör mer skada än min 35. Yes. Det är helt snällt, men han äh, verkar fortfarande vara medveten då. Ja, jag tar fast han igen. Jag tar han liksom i ett, i ett sånt strypaget som. Så mm. Jag klämmer inte åt så att jag Det är en grapple igen. igen. Ja, ni har några problem. Mm. Ja, han kommer inte ens liksom och försöker Han är lite grogig från den tidiga smällan han fick Hösten, var ju han? Jesus, Sen försöker jag lägga lägga mig ovanpå honom Ja, extra kraft att hålla ner honom Han lyckas inte bryta sig loss, det är vad han försöker med Så, det var första rundan Än så länge, vad tycker ni? Är det snabbare på att Ja, det är bra, det är fin. Ja. <tryck> Märk, vi snart har I så fall är det inte bra. Nej, du vill Då vill vi göra om. Då ska vi göra om. I samhällsfektiken är det federalt in då. Ja, det är det. Okej. rätt. Jag tar lite skott på. Vad är det där Labor 7 där? that is. Uh, ska vi se Så det blir tre. Tre, Fem plus Fyra, nio oh, Det är en riktigt otäck uh, Det faller ihop Finally Så, och jag in Nu står jag 0-1, fan. Wasted har kryttat för ett småstå Får man av Så, nu Nu har vi två Är det ni... Ni runda nu? Ja, nu är ni runda. Så nu är det är en Så nu är det runda nummer två Första initiativet En, en bra skott. Ändå är inte ju så mycket där. du kan förflytta det är ju i så fall och ställa brev i Ja. På andra sidan och fängel. Mm. Ta bakom äh. honom där. Bakom mig. Mm. Mm. Eller, <laughs> eller så spänner eller så spänner du bjälkar över. <laughs> Det, det här ja, det här blir bara. jag möjligt. Så jo, så kan skjuta det, skjuter med nacken. <laughs> jag får lite på. Äh, det är när det <laughs> Tiden. Tiden är längst ut va? Mm. Ja. Ja, ja mm. sex sex mm. <här> Har vi till de här två nya Som bär på det också, Vilka två nya? De kommer in på de kom de kom Ja, det är uppenbart De kommer in med dagliga vapen Det <här> <här> <här> ja, ja. polis på dem här på ska Jag måste ha tecken Lita inte på någon Vi gick ihop i Jogon ja. Ja. <hull>! Det bara, oh, bara lite där ja. När jag förstärker liksom, greppet för bättrar greppet Yes! Inte strypa. Nej, du har <laughs> Det känns som att jag kan få göra det på Det är helt okej. Det gör du, du. det <laughs> Och slå en uh, procentslag då 50% chans. 77. Ja. du lyckas inte förbättra uh, Pinhim så att säga. Så att det är fortfarande strid om att. Okej. Okay. Jag kommer med min grapple i sån. Oh, ja, men det är strängt Okej. Okay. Ah, ja. uh, då ska vi se Brady När rykan bröt Ja, uh, uh, du står och håller honom eller du ligger på honom. Jag ligger på honom ligger på honom, uh. Uh. Sätt eller var du med tidningen och skjuta mm. På Juston, inte på dig. Jag tänkte ja. det. Är ja. ja, det hade kunnat nå lite rolig? By the way, I'm a trader. Slå en lanko. <laughs> Nåväl. <Not it. laughs> du hinner blunda och stänga munnen. <laughs> Jag minnet där. För kampanjen. Ja, eh, nu är frågan eh, kan jag skjuta på släve två han där? Hur fan det ser ut egentligen? Konstantin är lite lite i vägen. Oh, ja, vi kan skjuta på honom. Ja. Du, ja, du, du, du står ju lite som mycket här Jag skjuter på slav nummer två ja. 96 sex. Mm. Uh, uh, Aj, ja, ja, ja, ja. Mm. Jag har 92 <skratt> och det var dubbelt. Mm. Slå lam Han mm. Var tekniskt sett under det färg? Nej, det inte. Fri. Jag vet inte vad du jag, jag har ju <skratt> misslyckats jag. jag hade hunnit inte... <skratt> jag, jag vet, men du kommer få lite bokföring. 20. 10. Vad var sidan blev Nu slår du lackar också. 58. Ja. Det gick faktiskt bra. Mm. Nej, det är faktiskt helt okej. Det blir miss. Ja. Nej, det är helt Vi Jag för varit i baksätet. Det har varit okej länge. Ja, <laughs> precis. Men nånting hände också. Ta nästa gång, måste du göra någonting för det. måste lära mig. Ja, det måste du också. Ja. Men du behöver då fixa något annat. Så du kan inte skjuta med den här rundan. Utan Bladom kan du ha, men du kan inte skjuta med. Skit ur det. Skit ur det. Kipan fyllde av igen. <skratt> Nej! Kelesiska solomar. <skratt> <skratt> Sam! Uh, ja, vad fan, det finns grep nu här i uh, Och nu är han död, så jag tänkte att vi skulle ta honom levande annars, men okej. Okay. Vad ah, fan, varför folk så stora problem med att ta folk levande här i här gruppen? Jag har försökt. Vem var det dödat? Finns det uh, en annan väg? väg Till uh, typ här borta, så alltså, att säga, i den Finns det någon annan väg eller fönster eller sånt? Här? Fönster finns det, det är helt uh, I så fall går jag för att uh, gå längre in för att, <här> för, att, för att kolla ut och se om ja. det finns flera. Bildaskott, låt dem. 96 Du står och tittar i min gardin Det Det är kapi Jävlar Med dig Nej man fuller någon gång I det tättan så låter jag alla få en lissen också Det är den dig Oh, så det är så det. Vi det. Nej, vi liksom, vi ringer i öronen För oh, det här no, skottet no. Nej Vad sa <skratt> ja. du? Ja, klockrent ja. Ja. Ja. Ni hör ja. Ja. Om man säger det ringer lite här Det var något fel på börsen ja. <skratt> ja, Ner eh, skottlossning Skrik ja. utifrån gatan mm. Men då är det över va? Ja, precis Nej, den slog lågt då den det Inte bara så. Men du kan fortsätta att slå för du kan göra någonting nu om du vill. Till exempel för ska skjuta på den där här förstår. Nej. Nu slår du lågt då. <laughs> <laughs> <laughs> Nej, vi Har du livet har du Det en så nog visst. Jag ska fucka Ni. var den sista Yes, Så var vi inte klara Det är tyst. Mordra honom! Det ska vi göra själv! <här> oh, det Jag vänder mig om och jag har vapenvård ja. <här> på, på, på disken Jag bara, bara plockar i sig Jag försöker kika ut igen På disken <här> Så att allting <här> ska fungera Jag försöker kika ut igen Efter att den löste upp mig från under gardinen <här> <här> <här> <här> <Undergarinen>. <här> Utanför så ser du Ett, ett gäng med Asiater som är äh, klädda i någon slags pseudo-militärklädsel. Äh, äh, äh, så här mörk äh, Små äh, så här bulliga kepsar äh, med äh, röda stjärnor på. Och... Äh, äh, äh, de har tydligen skjutit ner ett antal och eh, någon gör en sån här riktig hopprundspark på en eh, ensamstackars eh, eh, ja, kultist som mm. <hör> faller ihop. Och någon där ute står och så här mm. In, in, in. Ja, visst, ja, visst. Vis. <här> <här> lite. Jag rapporterar på annat att det verkar som att man kommer hit i här, så. <här> mm. Braid han satt sig ner på en stol jag har, har fortfarande inte riktigt är fattat vad som har hänt. Ja, har ja, håller fortfarande i oss. Du han, man, liksom det. så såhär... Det finns inget ljud kvar. Vänta, inte du. Hallo! Hallo! Vi går in i Stockholmbygden. Här står: Subur! Det kom in ett antal människor här Ses omkring Och titta ner och sparkar lite på de här kultisterna En av dem går rakt fram till, till Brady och säger någonting På kinesiska till honom Ja, mot, ja. <laughs> han säger uh, Brady, är du okej, okay, gamla kompis? De känner Brady, ja. Ah, ja, kompis. Um, han, han tittar runt omkring på er och säger Jaha, ni måste vara den på ett halvt engelska som Brady skulle träffa. Um, här har jag ingenting. Alla här låter som en vuxen Charlie Brown. Jag att de Här kan jag inte stanna. Och så har jag ropa ut ordet till till sina kamrater där och någon graff sig lite vapen och med fortfarande en del vapen och eh, två av dem tar tag i Brady och mer eller mindre släpade ut honom. Han verkar vara så här halvkatatonisk. Eh, verkar muttra mm, mm, mm, något ohörbart. Eh, och eh, han som liksom, skjuter oh, ja. på. på! Oj ja, ja, ja, visst Men, Ja, ja det ska man det här. Om jag ser någon pistol som ligger ja. Uh, ja, det har du hunnit vi göra. som kan få någonstans på. Ja, det kan jag. finns det någon fotogen, Kan bara säga vad. Hello. Oh, fem. fem Ja, det finns en fotellampa där. Ja, en fotellampa. Bisant nog. Det är lite spår här. Jag <glar> spår här, ja. ja, och säger. Vad fan håller du på med? <glar> Siktar på fotellampan Okej, då Det är Nej men nästa väl. jag spår och skapar en avdelare. Men det spelar sig ingen. Jag har en halvtimme på helvete. 33, jag har en halvtimme på helvete. Jag Var den tänd? Eh, nej. Jag lyckas inte med den lackråd. Okej. Okay. Det säger pang. Den slogs ner. Och det rinner lite av en polyas här längst vägen. Och på tjen. Vi är ja, du kan Du kan nog sälja lite av vapnen som ligger här Vi är för Vi på räkningen Vi måste det Skicka det, det Jag ger ingen En dockskirna förbi ja. jag tjäna mig och köpa Ja, ja Fiss av dem Dockskirna Aj, ja. <thudbles> Nej, jag missade det Slå av hatten Vindrag i huvudet Ja, jag hoppade För kul Yes eh, Ni ser att alla de här eh, Som tydligen sprang in och eh, Gjorde För mm. sista med de här andra politisterna eh, Sprider sig, försvinner ut i natten den här som verkar vara ledaren, han vinkar med sig er och säger, följ mig, följ mig, mig. Och börjar leda genom bakgård och gränder och till höger och vänster. Nu har jag hållit på att prata ganska så länge med Brady innan så nu är det kväll och det är nattliv ute och det är riktigt mörkt och så här. Och ni handar er genom all de, de sämsta delarna av Shanghai. Så det är gör ja, en uppfattning kanske på en halvtimme ungefär. Färdas ni fram och tillbaka. Flera stopp. Ni hör mm. sirener och liv bakom er och då och då så passerar det förbi. Mm. Så här, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling. bling. på väg någonstans. <kör> uh. Ja. Uh. Till slut så, så visar han ner i, i en källarlokal. Och eh, visar in han tänder lite lampor där nere. Och det, det, det verkar vara en samlingslokal av något slag. Det finns bord med flera stolar, bokhyllar med, med lite böcker och pamfletter och sådana här saker. Eh, något här så står det skåp ena dörren är öppen. lite ser liksom lite varten och grejer där inne. Och sen är längre in i den här källokalen så finns det flera, massor av olika, alltså enkla bäddar, Fältsängar egentligen. Då. Uh, och uh, en kamin. Och sen så är uh, uh, ni tar kan slå er ner här då. Uh, kommer vi kommer behöva ligga lågt några dagar. Och sen föreslår att ni stannar här. Uh, vi ska göra vad vi kan för att få ut det grejer från hotellet. Uh, det går en Några minuter Och sen så hör ni På hör ni en bil Och sen så Några som kommer Och då kommer De här två som hjälpte Braid ut Kommer ner med honom Och han, ja, han är som en högsäck Och de typ lägger honom på En och britsarna där inne Och han är, ligger och småmuttrar Och vrider sig Vi kan slå en Psychology här Ja Yes så är ja, Jag Du har ju sex Jag Du har ju sex och en. Jag har också lyckats. Nej, det är inte bra. Vi kan lyckas. Är det någon av som lyckas? Bra, riktigt bra. Hälften. Ja, vi är 50. Ja, vad det är då? Ni märker ju naturligtvis att det är något fel med sparen. Man Allmänt psykiskt instabil Ni som lyckas lite extra bra där Ni är rätt säkra på att han är Alltså han är borderline Han är när som helst Så kan det gå riktigt åt skogen för honom really? Ja. Och han blir Skogstokig <laughs> ja. Man tar fram man brukar kaffe Om man vill ha det, om det finns te och så vidare och eh, den här han som har hjälpt hit han, så här, jag heter Chumin. Eh, som står god vän eh, med Brady och eh, det här är mina firmis alltså, han så eh, han förklarar att han leder en grupp som han kallar firm action Ja, ah, på. <laughs> eh, han eh, de tillhör en eh, politisk grupp han, som kallas mm. Nya Kina. Och sen så nåt ingen ner sig och han har, Försökt få kontakt med Brady en gång till så ver anser sig Men två av de här eh, ja, milis, milisen, de, de stannar kvar hela natten. Det är en mottaglig psykoanalys kanske. Om han är. Borde det inte varit psykolog mm. eller jag psykolog, vilket Ehm... Om du Så bra som du lyckades så Det är nog ingen idé att försöka det nu Nu är det kanske bättre att försöka få honom Att komma ur det här stadiet som man är i Går du kontrollera Vad den här kulan tog för någonting Ja Du kan försöka liksom Smyga dit och köra på tiden För att liksom Se vad som händer nu var någonting under. Någon Har som rösthör? Nej, Nej, jag vet han inte mycket. Nej, han ligger alldeles vid och nu kommer det och så och in mot väggen. <skratt> ja. Det äh, Finns inte så mycket att göra. Försöker sova på Ja, det som ni om ni behöver göra inget av er blir skadade så att äh, jag tar av mig lite. Ja. <laughs> det tättare, lite järnsubstanser ja. jag har fått er. Det är inget det lugnt. Kall det det lugnt. Kall det lugnt. Kall det lugnt. det lugnt. Kall det lugnt. Det var lite roligt det. Jag har lass liksom stod runt omkring och hejade på. Jo. Ja. Ja. Jag rör sig borta en gång. Varför det var alltid roliga. Neil, det är nog faktiskt. Men kan kan jag fixa på mig lite för han har fint. sju vittpunkts för är... första aid? Absolut. Ja, har ja, jag det någonstans. Eller ska jag be doktorn Det blir mycket, mycket bättre om någon annan gör det. Jag be Vasse här då eller doktor Egel. Ja ja, första du hjälpte mig lite på båten redan. Du kan fortsätta med det. Det gick inte så bra. Men vad? <här> <här> ja, du ja, får på oss. Ja, jag går till dig istället. Ingenting. <här> <Amy. här> Fix mig. <me. här> Och det, det är något fel här på det här. Nej, slitta doktor Valle, det på mig. Är mjuk där? Det, det ska vara det. ska i fem minuter. Blanda pent. Det var väl andra vad ska jag skriva? Långt, långt, långt, långt, långt, långt, långt, långt, långt, långt, långt, långt, långt, långt, långt, långt, långt, Ja, jag försöker inte <laughs> problem lite den liksom <laughs> Hur mycket fick jag tillbaka? Jag vet inte. Vem det medde Det vet jag inte. Nej. Nej, nej, det Nej, nej, nej. Nej, nej, Det Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Nej, nej, Lått, lå, lå, lå. lå, Nej, precis Nej ni det är över Du är den som vaknar först Du som inte kan kommunicera <skratt> Jag kan låta <skratt> Jag har faktiskt en stor Jag <skratt> <snar> oh. Jag kommer nog att spreda Du vaknar i alla fall och, sa, oh, oh, oh, oh, oh. och bestämmer för att gå bort till det där spannet Som står bort i hörnet Och uh, du ser att uh, Brady är uppe Han sitter på en stol framför kaminen Och dricker kaffe Han säger något till dig Ska vi ge mig då? det är så att det är God morgon God morgon Han verkar vara allmänt uppåt och glad Ja jag går bort och uträtar mina behov så går jag och tar en kopp kaffe. Ja, Han ja. Ja. är det glatt. Jag sätter mig ner på det. Ja. Så småningom så vaknar det alla när vi ser att Kamau uh, sitter och dricker kaffe med Brady. De, uh, <laughs> kaffe! Uh, ja. <laughs> Ska vi vill se fräsken. Nu är ju kaffesvattnet. Nej, gult men nog <laughs> ja. Jag ska inte säga någonting jag drog dr med 10 tidigare Jag <laughs> kan att till käsen för kaffe med vitt. Ja, jag vet ja. också vitt ja mm -hmm. Jag menar bara håller också. Han mm. verkar vara verkligen vänt jätte av att försöka prata med dig hela. Ja? Häng. <här> lite... ja, precis. <här> <här> slå inte. <här> <här> <här> jag också, ja, jag, slå inte. <här> jag har slått 15 för denna konversation. Ja, där vill vi gå. det är under mina 34. Alltså ja. förstå mer hjälpen. <här> ja. <här> det är bra. Kan vi inte säga att ni mår bättre idag Brady säger jag. Det verkar det. Ja, I ja, vad han ja. igår kväll? Inte märkt så. Ingen. Kan man slå någonting för att kolla om det verkar? Nej, den en sak koll. Alltså, ja, ja. Väldigt bra. Precis. 46 av 79 mm. mm. <kvart> Ja. Nej. Ha. Tack alla så mycket. Han är spritt sprungande Just det, men mm. det visste jag inte. Ni tittade på ni var bättre i alla fall. Vad <laughs> ja, tog kulan på igår? Ja, jag säger annars så, så öppnar han upp och så visar han en bromsamulett. Skyddsamulett som fungerar. Ja, den funkar på så här. Ni känner, känner vi, kan slå oss på tiden. <laughs> Ja. Ni som lyckas vanligt Säger att ja, det är ingenting i känner helt Det är typ en vanlig slät bronsamulett. Det är ingenting speciellt med den Ni som lyckas riktigt bra Säger att den har en hel del rispor, revor Och bucklor Den <laughs> första gången Den är en bra man <laughs> ändå <bra> <laughs> Sånt behöver <är> Ja, <det>. yes. <laughs> Jag håller fram flygsmellan Byta <här> Titta på det äh, här! Nej. <här> Vad säger flugsmedlarna? Var inte den som kände av Onska. onsken? Onsken. Mm. Ja, den <här> den kände sig lite medel. <här> Jag har sett tillbaka den i, i franska. Jag har ju inte flukturier eller ritat det där varandra. <här> Eh, nej men han är väldigt glad, han, han skämtar och så här och tackar så mycket för hjälpen igår och, och, och, och, och klappar ju på axlarna hårt och så här och går en jävla bra träff och det, ju, ha, ha, ha, ha. det fick de allt, runt med på. Äntligen fick vi den där justen och här fasen, och han måste ha efter oss och länge och så här. Men ville ju just då? Ja, var oss. Varför då? Varför? Lyssnade inte ni på mig igår? Nej, jag har inte sett två veckor <här> Det är inte det. Jag inte var, var, var, var så det var så, så, så, så, så, så, så, så. Nej, men som, som jag sa så, så, de här de tänker inte förlora det här racet. De tänker vinna. The hell they are. De tänker öppna porten för att släppa in de här vad det nu är jag vet inte riktigt vad det är, men dåligt är det. Och det räcker för mig. Bra. Ja, men Då måste vi stoppa det ju. Ja. Precis då. Men det är. Precis det vi tänker göra. Ja. Ja, jag förstår att vi behöver ligga lågt när antar jag. men Vi har en hel del att göra. Och jag har haft lite tur. Jag får tag i en bok. Nej. <laughs> som eh, jag just nu Se till att det blir översatt. Så. Och eh, jag förstår ju från er. Igår så har ni redan eh, sett en del av det, eller vet om en del av det som vi tror finns i den här boken. Och nämligen eh, det som kallas eh, ögat. Och ljus Vilket är en Tror vi en En kraftfull Magisk runa Som kan hålla ondska borta från en plats Ja, men det kan hon Do <coughs> <coughs> <tryck> not tell him he's Det är en kanon Det vet jag. Um, så um, <tryck> Är det nu? Jag kryper bakom. <laughs> du kanske kan hjälpa till med det Jo, vad är är på för språk. Kinesiska cynisk. Ja, men kan väl läsa. Ja, kan du Hur Kan inte har du skriva jag, jag har 53. Engelska, så jag ska se om kan krulla lite går det ännu mer kinesiska? Ja, det är ju 110. Ja, kan några extra ord med vet om. Det är så lite inte så där. Man har alltså kanske har de olika ord för gap 01. Det alla har ju det Ni kommer till 11 att det är mycket nytta. Bara så. Då ska jag se till att du träffar eh Moshien. Vi har en hel del annat också. Han förklarar snabbt att om ni har missat det att det finns en ö här utanför som kallas Grey Dragon Island. Han har rätt säkert på att det är tillhållet för penju. Och att det är Efter att ni har förklarat den här Triangelformen Att det är ena Spetsen utav triangeln Och Han är rätt säkert på att det måste ge sig Väg ut dit mm -hmm. Och få på kulten Plus att Hinderbordomän håller på med där ute Och så fort man är färdig Med den här Eh, magiska. Eh, utan att hur den funkar och ritualen och så vidare man behöver göra för den så eh, kommer man att eh, applicera den där. Så det är att man inte kan göra om det här. Han säger också att det här är någonting. Om lyckas med det så eh, det är det definitivt någonting man eh, kommer behöva göra till exempel i Svartarbinenska. I Afrika. Mm. Eh, <hör> Men för det, det är så här. Han har tränat tillsammans med firm action Och you och eh, han har haft tillgång till några såna här Tommy Guns. men han har inte fått han kan utrusta hela gruppen så han behöver ju med... Ja. Nu kan vi prata med vad heter han? Jo, det min vapenskudd kameran. Men han heter, han. han heter du? Ja, jag skriver ja. ja, upp. skriver fan. Oh, Nej, <laughs> Jag tror du får inte få en gången jag sa, han heter. Ja, och så skriver jag det. Tror du? Husemin. Husemin. Ah, det är så. Yuquan heter han. Yuquan. Ja. Longgan. Longgang. Longgang. Chonggang. <laughs> kan jag prata med Yuquan? Kan man väl det han kanske kan skaffa lite vapen. Okej. Vad finns han? I, I Ja. ja, ja <laughs> men, men man kan ju skicka bil. Ja, ja, men det är inte så långt. Men ja. det, det, okay. är, telegrafi och ja. sen... Och så man så kan utgången. få prata med Hur mycket behöver det? Ett eh, 25 stycken <laughs> ungefär. Gärna extra utrustning också. Ja, på Granatkastare. Granater? Ja. Ah. I have two words. Manhattan Project. Ah! Okej. Okay as much as you can get. Mm. <laughs> yes. Ja. Men jag jag jag ner det, jag skriver ner lite på. Ja. Yep. På vad man vill ha 25 kopior och jag tar mig ganska det, det de har trämat med sig. Ja. de kan så Ja, och sen extra magasin och ja, ja, sen eh hängbåt. Mm. Ja, hängbåt och av ja. finns och det syns inte då också. Det är det säkert. Uh, Toma, men han nu är rubbad i huvudet så vi verkligen ge han vapen? Han, <laughs> ja? han har ju vapen redan, Men det är väl mm. andra som inte har Han säger Eller? också Vet jag inte alls för lite om Grey Dragon Island um, Frågan är om det, är du det kan finnas Några som uh, Vet ni om det finns kanske folk Som faktiskt har varit där och kom tillväg eller om eh, man kan eventuellt kanske hitta någon som tillhör kulten och eh, få <laughs> Det har vi försökt. Det fungerar för <laughs> <jag>, så här. <laughs> jag känner till det bara båtar som åka dit. Eh, och hur? Ja, ju du? Han vet ju om Hofongs ja. eh, jakt som är The Luxury Gaddis. Den ligger oftast vid ankar vid hans eh, Lagerhus Uh, och, och, och sen är det naturligtvis också The Dark Mistress, men den har ju redan lämnat hamnen uh, En annan. Ivory Wind då Ivory Wind, ja. Wind Som den brukade träffa ibland, Dark Mistress Ja, det är också Ja, fast den går nog inte ut dit Den kommer mm. bara hit Den verkar åka från och till uh, Shanghai Sen ett annat problem som man har Är att om vi ska dit Måste vi ha en transport Här ja, är ja. Kan en ta? Så Det är de problemen jag lämnat till Som ni får lösa Skysst det Jag Men försöker du, fixa Vi har ju ett, en, en annan sak också Ja var Karl Ja hon vill ju gärna veta om sin bror. Mm. Ja, det kan jag också eh, fixa. Det, det kan ju inte vara Eller sätt att vi har med mer fara genom att telegrafera och berätta för världen att han sitter där. Kommer fritt att mörda honom så är ni snälla. <går> ja. Formulera sig på ett sätt så att bara hon förstår vad man menar. Mm. <laughs> <fors> <skratt> the eagle has landed Nej. in the asylum. <fors> uh, the, uh, huvudmålet med uppdraget uh, hittat. Det finner sig på den position vi var på väg till senast. Vi har den. Eller något sånt där. Så att hon, vi pratar med henne, och var vi är på väg innan vi åker. va uh, Vi fick faktiskt ett Till Pierce från Hongkong ja. Så uh, vi har Har vi uh, berättat om, om Randolph Carter I så fall kanske man kunde utnyttja det namnet Liksom få en att koppla ihop dem Kan vi inte be han, det, han, han, han ja. i Indien Och åka till Hongkong Och, mm, och besöka han Pierce Carter för han kommer inte att det är han. Jag vet vem det är. Han har uppgifter till dig. Kan man väl liksom försöka där och se pappa Så träffar han honom och Ja just det. Och kanske så det Det är så smart man kan eller man kan tro Skulle jag säga. Det är så. Det är det. Det jag Det det är så smärt som man kan tro, men ändå. <laughs> det kostar extra. <laughs> <laughs> Mass och extra. Vi får kanske <lite>. det här på den här. Det finns. <laughs> ja, okej. Okay. Jag tyckte det var en väldigt smart idé. Jag tycker att vi gör så. Vi gör så. Ja. <röra> <röra> <röra> det <är> det <röra> vi tar till Slyggy Pierce. Eller han heter, <röra> i, i Indien. Mm. Och ber honom besöka Wendell äh, Carter. Mm. Eftersom han har uppgiftet till honom, okay, okay. Bara för att inte. allt. om så är det så här extremt viktiga. Ja, mm. det är, är Avgörande uppgifter. Ja. Mm. måste besökas in person. personligen. Ja. Mm. Mm. Eh, ja. <röra> <röra> <röra> uh. Vem är frågan när hon får veta det? Jag kan jag inte få mer pengar? Men... Um, yes, ni gör det. Då löser ni det problemet. Ja. Det är en miljon silverpengar. <laughs> ni får ju väga här. Visst, vi får... Ja, bara det är en musiker här. Det borde en <laughs> <helan> fin bar. <laughs> uh, ja. Här var en fin ö. Jag skickade ett, um, ett eget telegram. Du... Du vet. Vad sa du? Jag skickade ett annat telegram. Ja, ja till Erika Carlheim. Inte till ETS. Mm. Uh, Infattigen. In uh, uh, nej, uh, Brady och Houston funna i uh, Shanghai. Okej, snabbt. Ja. Just Houston död. Dessvärre har tiden alldeles i Alldeles i helvete. Nej, det är en alldeles i helvete. Okej, bra. Houston hittade Houston död.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 Jag skickar ju ut. Ja. Det Jag skickar ju ut. I inspelningens skull så sitter Henrik och pass och kastar mygg på varandra. <skratt> Det låter väl sunt och bra. Ja. Magen. Ja. Är du dumme. Jag har inte gjort hem. Plus Pratar om engelska kan jag följa med och, och, och, och... Nej, gör ju inte det, han är ju kyllinges Det är ju, ja, ju affärsman Han måste prata engelska. Ja, okej, Jag kan ju säga att vill du att världen ska se ut som den gör nu Så är det nog lika bra att lite oss litegrann Bara mm. skor åt helvete fullständigt Please Pretty please with ja. sugar on top. Och det 39 Jag missade inte mig så gärna mycket Jag vad var, var det? Du? 25 mm. Mm, Ja det blev ju ihop då Plus 20 jag ja, äh, hade 5 Ja han hade 25. ja, mm. ja, just det. Mm. ja. Och sen Lite fast lite kunde jag ta också Nej men äh, mm. Det som händer är att du skickar det här telegrammet Och äh, Du får tillbaka och svara Att äh, du ska träffa någon i Shanghai ah, Så att det. du får ta dig utifrån det här gömstället Och äh, ner till hamnen Och träffa någon skul, person där mm. nere och där så får du eh, förklara Det är nog högre i höger. Japan ja. mm. är representant i Shanghai ja. Och eh, där gör nu med något vapen mm. eh, Det är inga problem in, in, in, han, in. han är i, i, i skuld Till dig och gruppen Så att självklart kommer han att fixa det här Men det tillhör att det ska Ja precis, det ska, ska ja, Förhandlas en liten. hel del Så eh, vi har en liten annan bisak mm. Där utöver vapnen. Ja, så, så har vi ju lite behov av en, en gammal jonk Eller något sånt där också En mm. bot Något för och, lite och, och, som man kan ta sig en resa med Med chaufför <laughs> ja. Ja. Med besättning Då börjar vi förhandlingarna bak Men <skratt> Just nu så är priset Kan jag tänka mig Och uh, han får bara fram 15 stycken Bussor Får jag delta i diskussion Men jag behöver ju minst 40 Ja <skratt> <skratt> jag är egentligen in. Ja, du kan följa med faktiskt. Det är helt okej. Okay. Ehm uh, Ja. Har du ju borgen då? Vad är uh, er Nästa, vad liksom Jag, hur är 40? Okej, okay, du är 40. Jag är 40. Jag kan bara på 15 som jag kan få upp en liten. Ja, ha, höj, så, ja men det förstår det ju väl så det här. Ja, mm. alltså det, vi kan ju inte bara lämna ut massa vapen höger på vänster utanför liksom uh, till, till vem som helst. Det kan ju inte komma här och försöka ge oss. Mm. varför är mm. för garantier för att det mm. inte hamnar i felände? Nu är det ju så här. Om vi <skratt> hade då haft nu vill vi velat, då, eh, jo. ju att <skratt> det <skratt> ska vara. Så hade vi naturligtvis redan gjort det. Jaha. ja så är så Nu var det ju så att vi räddade ju han och last och massa mm. så. Så det, det är ju det är liksom lite så här också. Det så, och betala kan vi naturligtvis göra en liten del. Ja, ja. Mm. Men så är det 50, så där, så är ju sådär. Han vill ändå ha någon för en garanti att de här vapnen kommer att användas och på något sätt inte kommer att spridas vidare efter det. Mm. Och Vilket att vi ska. Mm. Mm. Vilket är det som ska använda vapnen? Det är vi våran, då, per, då, så att säga Och sen så är det ju då Vi ska vi ut och sen så ska vi till den jävla högen, Men vilka är det mer? <laughs> alltså ni är inte så många som föttingpersoner <laughs> Nej, men eh, var var de hittade? De här röda stjärnorna eh, New China New China Ja, uh, yeah, mm. uh -huh, de ska vi få hjälp på För att de ska hjälpa den till Och räpa och, och, och, och yes. De här oegentligheterna som finns för... Alltså oegentligheter vilka är det som håller igång de här oegentligheterna. Ja, det är vita som... Ooh så... Aj, aj, aj ja! ja. <laughs> uh, ha, men vad har de gjort eh, egentligen som är... Eh... Ja, de, de de, förslavar folk. De dräper massor av människor till höger och vänster. Alltså ritualmord. Det har du väl läst om i tidningarna här i Shanghai? Ja. Så ritualmord har vi i kineser själva Jo jo men de här är ju... <skratt> <skratt> jo, jo jo men vi det... sköter det är snyggt det Kan man ju inte göra utan upphandling Vi sköter <skratt> det är ju snyggt Ja men du har ju läst tidningen Ja ja, ja. Ja, sånt håller de på ja, med. Okay. Och, och, och mot oss heliga kineser mm. Men eh, vi måste vita med det här Ja men han är präst tror du. <skratt> och det skulle göra saker bättre Ja han är ju naturligtvis Vad är ert intresse i det här Jag är ett blomsoffer. Vi sacrifice häls. Köttfull. Fridlig gisslan som man på. Här tar de ett <laughs> tyst partner. <laughs> tyst partner. Okej, okay, du är tyst partner. Ah, uh, ja, så är det. Mm. Eh, absolut. Uh, Slå ett nytt bargain eller persuade. Eller credit rating. Jag har du jag har 22. Du har 22. Du har definitivt dubbelt med de här. Plus att du har minst. Har ja du plus 20. 64. får jag då? Ja. Nu ska du se här många gånger har pratat över 90 gånger. En gång till. En gång till. 63! Uh över 64. Oh, oh, oh, oh. <laughs> okay. Du får dina 25 böser. Ah, Det Ah, precis det jag sitter efter men jag ser ju väldigt besviken ut att <laughs> du får ett hyggligt pris. Ja. Det är inte så bra som du skulle kanske kunna få det. Nej. Men det, det är, är ju fatta ja. du utvisst. Nej, jag åter med. Det får Du mm. extra magasin. Ja, det var. Mass skrot med <laughs> ja, ja, ja, Ja, alltså du får. Allt tillbehör. Eh, du har eh, eh, Allt fulla Magasin Allt du ja. det Allt du behöver. är du behöver. Ja, Allt ja, du behöver. Sen kan du få Allt du behöver. Oh, det du du så det räcker till en trumma till Så att du har, då får vi fylla en trumma då. Ja, det får vi sköta själva Om vi gör det ja, ja, det blir bra sådär Skockande ja, så Ska vi bara se här då Nu får jag prata med vänligt här då Så att jag behöver x antal pengar Men har inte de det? Nya Kina Jo, de frågan ny. i Kina först ja, jag. säger jag. Ja, ja. ja. det är det. Ni i Kina har ingen valida, de kan vi inte kunna göra det här. Och då skickar ju ni mig till. <hör> <med sig>. <hör> <hör> oh. Mm. Oh. Ja. Ja, sätta på kalas. Ja, ja, ja, symboler. Ni räcker med. Nu har ni betydligt mindre för att få hand om båten med. Där måste ni ha ett riktigt riktigt riktigt bra pris för att ni får lossa ni på någon. Ja, så det gällde den båt också Ja, det gjorde det så då Vi kan ju inte simma ut med den här utrustningen det blir du ju själv för fasen här. <laughs> så nu, nu blir det på talk också istället ja. Ja, Massor med grejer här, oj oj det är Vi kan försöka överrösa honom En svara med fast för att förvirra honom ja. Och sedan smälla in Lite snabb bargain ja, och, och. och lyckas du med fast Så kommer jag ge dig plus 20 På din bargain <laughs> ja, Jag har ju på den. Ja. Men jag, jag kör fast talk Nej Hundra ja. Det är inte så jävla bra då This conversation oh, no, is no, no, no, no. over yeah. This conversation <laughs> is over Det är uppenbart att du Du har ändå ingenting att betala med eh, Och du vet inte Vad du sysslar med Men eh, här, här vi stanna. liksom Nu är du kvitt med Och du kommer få vaknen Inom eh, fyra dagar eh, Tack så mycket för det. Kan jag köpa <laughs> botten? Eh, nej Han har fundat botten här Så att eh, <hör> Det är en bort, jag vill Nu får du hitta någon annan Man inte med Ja, vi går ner och bara hyr någon ner Skärr här, gör någon Men vi kan ju vi kan inte. fyra Men vi kan ju Men vi kan ju vi kan Jag blir förbannad Vi tror att vi en båt Den var ta vänner vi den Ja, exakt Nej jag hyr den Nej jag hyr den Nej men vad fan Ni bränner vi den Ta lite nu. Vi går ner och hyar en bot för en sån här dagsutflyg och sen så ja. bara säger att vi till honom, kör dit och går. som då. sjukvård. vi. är en pappa. Sen säger vi, kör dit och har pappa. Nej, vi kör ju inte nämligen då. Så det är en annan som kommer på att få fixa bot. Jaha. Trampbord. Trampbord. Ja, sin kalut. Rådbord. Ja. Trampor. Trampor. Trampor. ja. ja. ja. Uh, yes. Ja, jag går iväg till handen. Så, nu löser ni... Uh, då, då har ni transportproblemet kvar. Och ni har mer information om Great Dragon Island. Vilka ta i Great Dragon Island? Kan jag försöker göra det lite grann. Ja, jag, jag kanske Jag kan också försöka. Vad betyder det? Det är, är du som ska skaffa en båt. Eller? Jag är helt i <tryck> världen. Hur ska du spåra detta? <tryck> så vet, jag känner Jag tycker de om vita. Men jag tycker ännu mindre om svarta. <tryck> Vill men inte men det kan, kan, kan är Kina killarna Pengar till att lösa bort ja, Nej, det här är gruppens problem, ja, gruppens problem. Ja, Vi får lär chansa då Nya Kina håller på att träna då vill jag slå till Luck Road för att det finns en annan vältalig kines. <här> <här> som inte har en tunga som vi kan kommunicera med. En <här> tolk. Vi på, på, kan ta fram en tolk. Men det kommer fortfarande vara er i uh, ett jobb att, så att säga, lägga fram argument och det kommer vara era slag. Han kommer bara tolka. Liksom. Men det, är det, det finns ju... Alltså, Shanghai är väl fortfarande kritisk. Ja, finns Så det finns en brittisk bra soldater, i, e soldater ja, Det ja. är ganska mycket tehandel och det finns brittiska Båtar och, och Det finns brittar, det, det, det finns Som äger fartyg Av lämplig storlek Ja, det kan mycket väl med. Finns det en kenyansk fyllerbult? <laughs> en <Kenyansk fyllebult? laughs> Som pratar från Du är asking too much. <här> Blackroll. En -tanker. -tanker. Ja, du med Nej, det borde finnas någon halter pirat på någon av barnen är vi. Det finns det säkert. Det finns det säkert. Ja men då får vi jag leta upp du får då. jag får inte. Ja, med va? Va? Okay. jag ja, får Okej. jag får inte. Nej jag får jag ska lite göra jag jag får inte. Nej jag inte jag <laughs> Jag har ju sakterat vad han För jag har som sån här på i alla fall Ja, just Ja, då har du lätt som sån Pirates Jag kan naja Jag slår vad sin luck roll Ja Oj, noll 19. Nej. Ja Uh, du, du ser någon som ser bra ut ah, Men du kan ah. inte prata med honom Så du pekar i den riktningen Okej okay. <laughs> uh. <laughs> ah, <kunden! laughs> Du lyssnade den här podcasten Och du får nolla fingrar Om ingen fattar vad de säger då Då säger man det bara högre och till ja. Akungo ah, alltså, Jag försökte lära dem Akungo, det är vänster Och man pekar vänster Och säger Akungo Och så, så pekar man höger och säger Akungo, Akungo så kanske man, man kan förstå vä vi, vi var alldeles stort tagna med att skratta Kan jag berätta ja. Ja. Eller sitta såhär Vi <här> <här> kan slå dem i huvudet Vi kan slå dem i huvudet jag inte. Ja, parentes Nu tar vi till och eh, ja. psykologen Pater med till den här lämpliga människan Ja Vad vill ni? Va, va, vad har du för någon... Vi skulle innan inna de här lagarna en en bot för lite transport. Ja, yeah. jag vet inte jag vill ingen bot. <här> och få en stund Nej, det, det? är ingen bot. Nej, <här> <här> gör du det här. Så har fått det är ju för Ja, det är ju undrar mig så. Känner du oss vadå? Nej, som jag, var? Var jag tror det, det det skulle kunna vara inkomstbringande. och, yes, och känta pengar. Jaha. Du Mycket pengar? Ja, ja, kan man det betala för? Var är... får vad ska den då? Nåt ja, en ö som ligger här utan. en U. Mm. Ja. Vilke, vad heter det nu? Blåjung Blå. blåjung. Troll. <laughs> <laughs> <laughs> jag jag hört det ska vara ja, fint där <laughs> Ja. Jag, jag vet vad du menar men så det det, det, där, det blir ju dyrt. sen. Verkligen? <laughs> ja, verkligen, ja, ja. Vad har jag? <laughs> <laughs> vad kan jag göra? Ja, vad kan jag göra? Vad kan jag göra? Han språkade mellan 40-50 personer okay. Vad sa du? <laughs> uh, nej, det var han som <laughs> frågade vad jag har till 40-50 personer? Ja. Ja. Oh, han han, han svänger mm. upp ett hycklöst pris Det kan ju nästan bygga en bro överför. Ja, men du ber också att vi ska åka till. Eh, ja, du vet vad du det. Det är vad jag du hört om. Du är Det, det är ju självmordsuttaget. Ja, ja nu vi vill att du ska ja, ta min fina båt Och åka dit Du och... ingen båt <laughs> Ja, men för drängaren kommer inte Det tror jag du missförstår <skratt> mig Det <fullständigt> är <skratt> så att vi vill att du ska vi, vi Grunda den på ön Vi vill ju bara komma alla dem där och... Ja Ni ska väl tillbaka så. igen ja, Så det betyder att jag måste på något sätt vara åt och kring det där förbannade Ja, ja. ja. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja Men på ett lite långt i avstånd Kanske ett, eh, Bargain skulle jag vilja ha Varför ja, ja, just bargain? Ja, när jag började säga persuade nej ja, Jag vill ha bargain det är Jag, jag bara har bara fem, vad ha har du i bargain? ja har inte hittat det Okej, okay. men, men, men börja med att slå en fast talk Det går ju inte mycket bättre du, Det blev inte mycket bättre Men det är åtta i alla fall. <laughs> skicka mig. 28. Kan. Kan. Mm, jag dem om pengar som har credit rating. Ah, okay. Credit rating och persuade hade mm. de. Credit rating är ju lite utanför er. Ja, ni skulle slå varsin credit rating för att ni förser verkar kunna pajsa. Jag har smikt. Jag Pengarna finns ja. där va? <laughs> <laughs> du det är Pengarna finns ju där. Va? Ah. Det, det, man, får, man får ett rimligt något. Stans, äh, emellan ja, jag, bet uh, jag betalar ju inte en ny Lyxjakt till dig om man säger så för, för, Nej men är en man, man, han då Om mm. att om någonting går åt helsike Så har <coughs> han äh, Pengar på banken och hans besättning har pengar Och så att han kan börja ett Så att säga Ja det är, det, är, det är väl inte en orimlibera Nej nej, nej, nej, nej, nej. Mm. Men då, då får du plus 20 på bargen. Har du som mig? And there was much rejoicing. Nu får du till ett rimligt pris som ni har råd med. Ni har nu en båt och en go, father. Ja, Ja, eh, det är lyst eh, Information Var det eh, konsulatet? Jag, alltså? ja. jag går till handen Och framåt till handkontoret Det är sjökort Och mm. folk som kanske vet mer om, mer om stället eh, Och vad, ja, vad, vad, vad vet Vår arkätet? Ja, jag tänkte säga det nu Men han ledde in på ett annat spår ja, med, Vad säger vi? Tidningen, Tidningen. Uh, Yes, Lord Library News För dig och vad, vad, vad kan man få ut ur kapperan nu? Nej. Har, mm. ha, äh. har han information eller han någon vet någon inte som... att det, det är dåligt? Usch. Det är vet han någon som vet mer? Någon som har varit där? Eller skrönar? Eller... Ja, han föreslår att gå går att prata med folk på den här hamnkrogen. Är det äh, engelskspråket eller är det... Ja, det går nog att ta sig igenom engelska där. Ja. Då går vi dit. Ja. Yes, eh, konsulatet. Ja, jag vill prata med någon tjänsteman som har koll på det här området. Ja, yes. Jag hör mig lite om. Credit. Och ja, handkontoret och handlighet. Ah. Först lite högkort att se hur det ser mm. ut om området yes. då. Slå en ja sakav. Man egentligen. Hur lyckad. Du får inte reda på så där himla mycket. Jag menar att det är en massa som försvunnit och båtar som har kommit av. Men du hittar faktiskt en artikel som handlar om en person som heter Chao Som påstås ha varit på ön kommit undan. Han har blivit stansad där under en storm. Hur gick det för dig? 16 lyckas. Ja. Har ja, du får fram ett sjökort men du har inte mycket mer än typ en kontur egentligen. Mm. Utav öen. Men du har exakt var den ligger och så vidare. Så att det kommer att fixa sig med det lite. Lyckas. Ja. Mm. Vad vill du veta där sådär? Ja, allt de vet om det är. Okay. Ja, förklarat men det är. Du en expedition. Okej, de avråder. Ehm, men jag kan nog låta det. Ja, det finns det. Utan ditt foten. Jag ser expedition så menar jag egentligen militär invasion. Vi tänkte ändå lite. Jag har massa saker Liggande som eh Nej, det var de inte. Ehm och det skulle de inte liksom ta en privatperson så Det, är, det är jag är politiskt. officer i den engelska norska vad är Nej, engelska. Ja, to engelska. <laughs> right ja, right ah, jo det är sant. kan uh, -right <laughs> <laughs> Jag har aldrig varit på en båt eller på så. <laughs> <här> ja, det känns varit på en båt alla fall. Eller har du fått den alls. Jag är officer så hör sen. Ja. det är du att ha dig ja, De... Eh, skulle vi... Varför och vad då, Vad är det här? Vad är det för anklagelser som du kommer med här? Och vad har du för bevis för? Vad ska du göra egentligen? Vad menar du att vi ska ge oss ut i en båt? Och ge oss på en... en en, en ny här ute i här Havet. Va? Expeditionen är ju för att undersöka antika så här, ruiner och eventuell koppling till vissa ritualmord som pågår här i Shanghai och Norge. Och vad vill du ha då en båt? Ja, en gärna en båt. Men framförallt vi vet att vi har information om öen. ja. Uh, du får väl egentligen Samma information som Amy får Att det är en massa legender Och egentligen ganska så onyttigt uh, Den har fått sitt namn För att det påstås Kommer upp grå rök ur, uh, Från berget på ön Och så här Det är en vulkan Det är mycket möjligt att det Mycket möjligt att det är. Ja alltså de har inte varit där själva De har det låter ju troligt att det är en typ av gammal vokal Och sen så har ju då eh, Fiskarna Enkla fiskarna misstolkat det Och inte förstår vad det handlar om Och så mm. låter ni pågå så här Bakom ryggen på er I ja, konsulat. Nej, det finns ju inte mycket att göra eh, ja, åt <laughs> vad, vad, vad finns det liksom ingenting? Piratnäster, vem vet, det kan ju vara som helst Ja, fast vi är oss ju inte ut för att just på en sådär Och det, det är kul? att tycker du det är Och det var ett statement. nära det var sanningen. Och det engelska konsulatet var inne på. Ja. Nej, alltså de har inte haft fåna inkommer på att det skulle ske någonting konstigt där och så vidare. Dessutom, de vet ju om att det är ju en. En brittisk registrerad båt Som uh, färdes från till det här uh, ön Och då kan du absolut inte vara Någon fullfönsmän <gör> <gör> <gör> <gör> Är det? Godmistress yeah. Finns hon nu i någon slags register någonstans? Om ni har tid och Ja, jag tror ni tog fram register förra gången Men vi är att liksom helt fel ja. att var, mm. <gör> Registrerad på Alfred Penhurst Jag mm. har ju antecknat har vi träffat Alfred Pernhuis? Eh, nej. Be a Sunny. det uh, Det är ju ett uh, Frånland för mm. hon är just utföra Åbo Pernhuis. allt rätt likt. Yes. Så det är så mycket du kan få fram där. Norska konsulatet Norska konsulatet det är inte Vinci. Ursäkta. Men du kan starta ett och du själv kan ställa dig frågan till dig själv. Må <laughs> det? <laughs> <laughs> Måde var <laughs> det? Jag förklarar krig här. Gernie <laughs> landfallar. <laughs> <Ja. laughs> <Så genuiden> <laughs> <laughs> det är ju inte engelsmän. Du är här i slag. Ja. Ni hade ett ställe att gå till. Jag är en en en, en, en en en någon halv Ja. Ja. Eh, vilket du också hamnar på. Ja, visst. Mm. handlar på. Jag visste. Handlar på. Det du, du likas ja. navigerade ja. dit. Men, men hej, du är du här? Ja, jag har kan provat på ett test så. Ja. Ja. Ja, vi går vidare. Ja. Vi går in och och då lite. Ja. Ja. Vi ja. kommer i samspel. Det men, sitter en hel del olika människor där inne. Ja, vi oss på dem som... Är det är de som vi agerar på engelska... ja, ja det finns ingen annan, så ja. Så, hur, hur får du det här? här? Jag bjuder på en runda, eller? Ja. Så, ja. Så, oh. fader, det kommer fram en... Eh, en dam där och... frågar om... om det vill ha en trevlig stund? Nej, det här går väl en har du tänkt åt, det här Ja vad kan okay, vi göra för att... <laughs> Du är den första som har en telefonnål som jag ska ut på toalettbörd. <laughs> jag skulle vilja prata med en gammal sjöbus som är ute vid Aken. Okej, okay. Aken. Ja, ja, det skulle jag prata med. här. Tang han sitter där borta, han brukar ljuga om det. Oh, vad spännande. Nu går vi bort till Titta på det. Mm. De här för stora affärer. Stora? <laughs> <laughs> du inte sea? Sea så går han in i en gäng Kanske ja. gör det. Nej, det, det. Ja. Jag. Ja. Jag ba, Nej, han är inte intresserad. Flasha, lyssna lite. Hon tittar hon ännu mer AI på det. Mm. Och så går hon iväg och fort det kommer hon att prata med någon nu. Som... Jag pratar vi snabbt med den här. Mm. Yo, jag känner roll att jag inte ens fann med? Ja, jag är. Ingen med. Jag så, mig. Du går fram till dig också, så tittar hon på dig och sen går. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Viftar inte med huvudet ja. Nej, med flugsmälan. <skratt> ja, det sitter en gammal gubbe där och vi tar en halv sova nästan. Ja, med engelskt språkbärg. Nej, det får du få, ja. Do you Oj, gamla man <skratt> Hallå, <Milo>. hallå, hallå. <skratt> Ja, vad sa du? Han var gamla man Ja, hallå ja, så på hycklig engelska mm. Jag har hört att uh, du vet ett och annat om uh, viss ö no, uh, Grey Dragon Island mm. Han byggde enast till <skratt> <skratt> Ja, ja, ja, ja här, det vet jag mycket om Haha, ha, jag har varit eh, Skeppsskjuten är... Flera år Det helt fullt ställe Spännande Skulle jag kunna tänka dig att äh, Berätta om det kanske var någonting att dricka fast. Ja absolut Jag vill ställa in av det Och jag blev tvångt Ja, ja, ja, ja. Okay, Yes Ja Ni vet alltså han berättar en, historia. Ja. Han berättar en eh, historia som Ni tror innehåller En hel del eh, snickesnack Men han påstår att de som bor där Är de här konstiga Märkliga typer eh, Inte riktigt mänskliga Påstår han eh, Luktar illa Och låter illa eh, De bor i en by På öen Och eh, när han var där så Så var det många av dem som eh, Verkade Någon kväll passade, Gå upp till den här, eh, här Slocknade vulkanen Försvinna in där Och han smet efter men han vågade inte gå in Så väldigt långt för att de han hörde konstiga ljud Och han var rätt säker på att de höll på Och har ihjäl människor där inne Han såg en vit man där Som verkade kommendera Och bestämma över Alla de här Han såg också några som påminnde Om de här byborna Men var betydligt Betydligt värre ut Och det var riktiga monster om vi har något foto på eh, Penny så visar jag den får, mm. den här mannen du såg. Ja, det kan han... Det, ja, det liknar Ja, det. Det är rätt säkert. Var han i kontakt med någon eh, på ön? Eller bara observerade eller? han dem? Eh, han undvikte ju alla för han var rätt säker på mm. att han skulle dö om eh, de fick tag i honom. Eh, och... Eh, han beskriver er som en stor plätt med jord, med vulkan på, omgivande av vatten. Man ska titta mm. <laughs> Typist. <Gima> här på det. Typiskt. Ivo Gemma hette Pompeii. Säg That sounds Nice. Mm. Lite trist, faktiskt. Ingen ingen åka därifrån Ingen har något synklart. Vilken. Eh, kan Skillnaden bort sig. Smått. fast. Nej. Och då? Ja, nu ger det min insamlt. Klickas. Ja. Det så runt mer än hälften. Mycket är det här för mig. Ja. Undavis. Totstål haft kök i tanke. lite med möstarna så. Kamera medger och snurra på köket Det såna där larmet. Ah. blir det. Det pushar på boksen. Det ska jag nästa Nej. Och det är vad ni kan liksom så liksom få fram Bra om att så ser det ut ungefär Så Oops Vad det? <laughs> <t mañana> ¿Låter lika bra som där bland klipporna så vi var där, och, och ja, mm. right. han ali, där. Ja, på i klipporna eller på sanden ja, ja han på södra sidan de klipporna där söder aux, den vid och uh? ja, över, gömde sig i och det här ja, om, om in vi inte kan vi klättra på klipporna Nej de klipporna kommer du men du har ju hamnen och sen så har du stranden och stranden har du väldigt stora yta och det finns inte så här väldigt mycket växlet och det hållet Så att visst chansen är ju att kanske försöka komma in klippen att troligtvis inte Bli upptäckt Och klättra upp Typ kanonerna på Navarone Eller så ta sig längs stranden Och upp mot djungeln Jag ska se stranden På natten Point Mm men inte för här hamnen då, Jag en utan en liten bit bort. Där, och där. Och där, och Jag vill säga det är rätt satt. Jag har förlustat. Jag flyttar också, men... Vi kan skicka en brinnande eka som från. Jag har ju lite. Försök att är det elbilar. Det var inte Jag som, som Det är det fel. Det är <hör> <hör> det fel. Då har du att göra en stund. Så sparkar vi bom igen. Så vi därifrån problem fixat det färdigt. Mm. Jag Einstein kommer i, upp i och Lägger min spel där någonting för att komma och åka. Nu bara hoppa upp. Bara hoppa upp. Jag har min flygspellä med mig. Så. Det är bara det. Vilken tur. säkert det då. Men det är inga problem. Ja. Uh, skulle bara ha haft den där kamionten. Ja, den hade varit bättre. Okej. Okay. Uh, ja, ni har fått fram det ni behöver. Ni har en båt. Ni vet mer om det. Ni uh, hjälper till att översätta. Jag heter Mushen och han är en trevlig, juvial, uh, påläst, kinesisk herre. Han visar uh, någonting som han kallar uh, The Seven Books of... Sankt känner jag. Sankt. Sankt. Sankt. Passa. Sankt. Sankt. Sankt. Sankt. Sankt. Sankt. Sankt. Det är Sankt. Sankt. Sankt. Sankt. Sankt. Sankt. Sankt. Sankt. Sankt. Sankt. Sankt. Sankt. Sankt. på Sankt. Sankt. det Så det är lugnt. Det är ett Sankt. Sankt. Sankt. Ja, Sankt. Sankt. Sankt. Sankt. Sankt. jag? Sankt. Sankt. Sankt. Sankt. Sankt. Sankt. Sankt. Jag börjar med det, står mycket. Ja, det som i mitten ja. Om dessa det tecken för att förhindra den mörkegudens förgörande närvaro är den mest potenta den som kallas ögat av ljus och mörker. Om tecknet är skrivet på en hög plats i närheten av de ondas tillhåll men inte längre än 30 li från, ä, från dem drivs de onda krafter bort från platsen för så länge tecknet existerar. Ögat måste skapas på eftermiddagen innan fullmånen kommer upp. Vid månens uppgång måste blodet från en oskyldig fylla ögat ögatpupill en gång per trummslag tills månen går ner. När första blodstroppen faller sjung orden samma sama teo sama och fortsätt så tills månen inte syns mer. När nästa månen stiger öppnas ögat för att avvärja och skydda. Samla vänner med gott hjärta för att utöva vis visdomen med allt, för att, med allt för få är det dömt att misslyckas. Han som sjunger måste avsky ondska Han oh, oh, som börjar det. sjunga måste kunna skapa det äldre tecknets gåva Ögat kan inte skapas där onda ting och varelser lurar Ögat måste ristas i ett naturligt material som är vårt Ljuset från ögat ter sig svagt om all ondska runt det är besegrat Blodet måste vara färst Endast ett oförstållbart öga kan vakta en plats Uh, det är den fulla översättningen inom uh, en vecka ungefär. Så det är den tiden innan allting är färdigt. Och det hinner ni bort och väl, ni hinner få sändningen i morgonen och så vidare. Uh, sen är det bara dags att ge sig av. De som ni får med är då uh, 25 stycken uh, Firm Action-medicissoldater, uh, Brady och ni själva. Frågetecknen mm. i texten mm. ähm. det är inte Så mycket frågetecken Inte <laughs> Vem står för det oskyldiga blodet Vem sitter där en hel jävla månad och sjunger <laughs> En, <hel månad. här> en nattöverna <här> Ja sist månad det är inte sist mer. Det, här, det, ja, det, idag, det kan bli dag, ja. Om mm. ja. mm. skulle, skulle passera till ett månvall. Det skulle ju göra. Jag bara... ja, jag tänkte, det. det är vara det. Det är som den som måste sitta där. det Sen mm. ska ja, ju klubba ja. över. Ja. It's you. Solo får jag ha för det. <laughs> ja. Ja. Men du är väl rätt du du oskyldig. Jag menar att ont och oskyldig här inte jag, vet inte. Oh. <laughs> <laughs> Nej. No. Och inne har han barn. Jag sköt ju att träffa höger vänster, dödade och vänster. döda folk. Det ska bli skjuten i ryggen. Jag tog alla döda folk. Ja. Det var, det var ju bara det var bara såna som såg skuldiga ut. Ja, ja. För vi soffna. Ja. Men då Ja. Blir präst det nästa med gratis skilling. Det är, är oskuldigaste av oss alla. Ja, det det. du är helig, det är inte måste räcka. Men hur stor Efter är den här med är det är du klara, du Den som pratar som blod Det räcker med typ en dopp Och en fingret Jag tänkte ju Förpillen, för bilden kanske det är så stor Nej Nej. Men en meter är Men <laughs> vi har ritat sånt högt <laughs> Det blir en liten sån här äh, Blodgivning <laughs> Dock Platsen måste vara fri från ondska När man gör det Lite så betydligt. har ni betydligt större hinder innan ni ens kan komma till att göra Men det är en design tog väl bort? Nej. Vi måste ju börja okay. hela man ja, asfalt. och asfaltera innan ni går börja börjar rita då. Ja, Eller så så, eller så det, vi, det är ju bara frågan liksom, hur nära de, de, de vill ha det. Hörde är om böver vad. Vad säger han? Frågan är hur långt. Vi en av också så väl Inte längre än 30 li, hur långt är li? Ingen Li. Ett li. är hur långt ifrån måste vi hålla dem? Kan vi skapa ett parameter runt, okej? Okay. Ja, men så. Um. Ja, vilket är The bird of ignorance, alltså den, den som inte har någon den, en oskyldig eller en ren. Det är alltså någon som inte känner till någonting som har att göra med Kupulomartos. Men jag har inte en aning. <laughs> <laughs> jag jag, tro, jag är tror inte att de egentligen inte får det här. Dock, det var inte blod. mitt blod Det är inte mycket alltså, alltså Det här är inte så här liksom, det är en hel tömning Utan det är Do, Doktor behöver ett lite prov Jag är En doktor skulle utan problem Kunna eh, administrera det här med, Och så att säga Ådlåta någon ja, i, Under talspiljur. Talspiljur. Ja, ja, Precis, alltså det funkar mm. Det är bara att det får inte vara Liksom, det kan inte göra det här innan. Fylla upp med blod och man hit. Det måste vara det fast måste, det måste vara på plats. För mm. då är det barn helt enkelt. Det funkar ju. Man måste vara... Ja. Nej helt fjantigt men vill ni att jag ska göra det så? Ja. Men det måste också vara en hel hög med människor som gör det här. Det förstår ni. Har varit seven. Men det är ingenting så att säga, som säger en tids... Alltså om ni åker ut till ön ha ihjäl alla som finns där. Ja. Sen då. Sen har ni hur lång tid på som, i, i teoretiskt som helst att göra det när det tillfälligt ges. Mm. Det är ingenting som krävs. Mm, du måste göra det nu! Utan det är liksom, ja ah, okej, okay, ja men då. Det handlar bara om att man måste rensa öen först. Mm, och måste den vara lilla detaljen, ja. Det är den lilla mm. detaljen. Det för det är, för det, är, det är den stora detaljen här. Själva den här biten är. Ja, ja, ja. På eftermiddagen innan fullman går upp. Ja. Mm, och sen är lopp varje timme. Samtidigt som man är när Ja, varje timme. Samma samma och samma. Man kan också vi slår trumslag. Trumslag. trumslag. Ja. ska fyllas en gång per trumslag. Ja. <skratt> du det, det måste ju vara en infanterist. Du på pupil. Att man ska sitta och ropa en och i taget. I... Alltså, det är... Åtta ting. Det, är också, det är Det är inte mycket mer än att du typ när du går till blodgivaren och ger blod. Så att det är bra som att på det. Doktorn har och kaniler i sin ja. väska. Så, han kan bara... And he's så det är not to Däremot, så är det så här. Vi har väl en timme på oss. You end this shit. Mm. Ja. Let's burn the mm. island. Okej. Utrusta er. Jaha. Ni vet hur gör den ser ut. Vi vet ungefär vad ni kan behöva. Kanske för att ta det ni behöver. Och bara hit. <laughs> vad är det? Sebok. Hur vi klippt den här väl? Sebok. Utröst sebok. Eller har jag något? Oh, nej, det, det behöver inte liksom varv. Ni har go-nuts. Go Tell me what you want. Vad flogar jag. Vi Ni får inte. ha mycket är det extra? Vi får också. De här klättar sig Vi tar en Vi vet inte. Vi Vad får vi för vapen? Får vi något av det här som han har sagt kineserna? Shotgun. Shotgun. Av de kultister jag har sett, hur ser det kåper ut jämfört med de som vi har sett tidigare? Vad sa du? De kultister, hur ser det kåper ut jämfört med de som vi har sett tidigare? Alltså, du menar vilka då som du träffade nu? Ja, de som jag har hört hardt sett på här, ja. Ja, de, de, har ja, de, ja. Ja, de, de hade klubbor med sig. Mm. De, ja, jag tror att ja, jag har klubbor. Jag tror att vi vet kultister som jag har sett tidigare. Jag har tidigt rep, jag har filt, jag har extra sån på <laughs> 20 hagelbössor. 30 slog i min lilla ryggsäck. Men jag ska vad det är. Mm. Hagelbössor. Förtvämman. Vad mm. ja, ni har uppskrivit så är det. Mm. Uh. En extra pistol. Mm. Sex stycken är, är det. Läder, Sex är det. Det är det. Så jag kan sprutan på sådana här som kommer flytta. Ah, plus, ja. yeah. plus två bara. Plus två. Någon som har tjockgunt så jag kan skriva av oss där. Jag var Ja, var det tjockgunt fick? För då vill jag också skriva av. Tjockgunt! Ja. Ja. är lite en liten Jag har en sword off. som alltså mm. är ju för short range. Vad var det för på, ja, på med Vad var det för på men, tidigare, men, Som de hade, skurken hade. Ja, det var en generisk Generic gun. Generic ja. Det var inte mycket mer. Och sen var det damage. Snedstreck e 1 6 För vad ska vi se? E1c6 4d6. 2c6. 6 skott i range 5 streck 15. 2 skott, två BR. skott 5 streck 15. AvbB. Eh, SR är 1 och 2. K Mm. Ja, ett och två, du får och två. Får antingen, två antingen skjuter du ett varje runda I din runda så att säga mm. Eller skjuter du för det, Båda Så kan du få båda avtryckarna samtidigt Så skjuta mm. du också som en smäll mm. ja. Då tänker man ju två där Då, ja. eh, SIG 2 2 M00 HP 14 M00 14 Ja Sen kan du då slugga den också. Den där var ju bara vanliga hagel Och då har du skada i slug. Har du en, <hör> en till? 10 plus 6. Det är säkert Jonas. 10 plus 5. Jag tar det imorgon på dagen. Eh, om du vill ha slug. Jonas kanske. Vad, Vad innebär det då? Ja, slug det är bara i en kula Alltså okay, ah, den är jävligt stor gör min skada Ja, 1-10 plus 6 Och ja, då skriver jag vill, Ja, då kan du skriva under BR är 25 Samma, ett, ah. so, <laughs> ja, ah, ja. ett eller två Och just 25 Ja, då blir det längre Ja, ett eller två Kan jag ha två sådana Ja, en hållbössa, dubbelbipping Jag menar om vi har den där 2. Ja, du kan du ha två skott i bussen Två sådana bountingar Det var ju så Du den hände ju det mm. låter ju väldigt Jag får ju Vad sa du sink. Alltså, har, Eller, Eller, Eller, sånt. Sånt. det i mm. det. Då vill vad HP 12. Ja sant. Han pratar med ja, Nobel. då ska <laughs> vi mm. nog jag hoppas att vi tar ja. för jag har inte så nere. Det här är en shotgun Kött ganska. är en Men det är det jag tänker no, de Vi ska ta ut någon vet. annan <laughs> än jag Det är många. Så kan jag ju skjuta Har vi en stor peng? Vi är Nej, vi ser inte. Ja, ja får ni det var det då? det som ska få det 80 Nej 79, det gjorde den bara Ja, det är dina tärningar Det har Det gick inte alls att 80 är jag med Jag tycker bättre kräver Åh Över 28, va? Mm, mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. Det var du klar. 6. fick man så en tidigare. 9. 10. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. Nej, är man tio? det är Ni har fått en ni har det man gick över 90. 2d6 tillbaka i sand Sen ni på. T6. T6. T10, lite Det är så <här> Nej, det är ingen risk <här> Men du får stryka 10 utav dem Ja, då. Oh, har nåd, Bara har flått mycket Ja, <här> oh, jag kan ju få tillbaka okay. <här> det är en, Jag har sluttit på engelskan Ja, jag fick upp den 3 Jag har inte Jag inte så tillsammans har vi höjt sex. Sex procent större kanske. Kunna förstå. Det är så jag inte vet vi Okej. Hej. Clear the table. Ok. Men gud. Oh no! What's he doing? Oh, no. What's he doing? And um, rage quit there, boy. But... Oh, no! What's <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> doing? Rocks fall, everyone dies. <laughs> you are oh, all dead, dead, dead. No chance of resurrection. What did you? What did you? Adam. Yes, you go. Bang! Oh, Dora. Okay. Now you're one. Men ja, de var våra alla de <small> Jag lade undan lite slivers <small> <small> och sånt skit Tänkte, kanske jag ska veta vad vi ger Ja, det yes, eh, vet vad det ger är <hört> av med båta Och eh, När man kommer fram till att När då den här eh, Luxury eh, Ge sig iväg Och fångs Så är man nog rätt säker på att då utför man Ritualer eller på väg att utföra ett år. Och då kommer merparten av invånarna på ön Befinna sig uppe i vulkanen Eller där av Så att eh, man är en sådär en Väldigt bra bevakning i ön Och planen är att landstiga I skylningen eh, Och eh, Ni är av på jonken Alla är laddade eller. Hugge, så att säga. Laddade. Lula! Lula! Och. Nu har inte. så Nu ska det vara så här: Och alla så här: och få ett vapen och så här: spänn, spänn den. det där, pinnarna. Ja, precis. Och sen Det gör man då. Det är inte. Och sen till slut så har man en Oh. Oh. Jag, en... jag skjuter på <skrattar> Jag <bränar> på. <skrattar> ja. um, Ni smyger i land Ska slå ett slag för den tack, för Det går bra uh, Vad väljer ni att gå i land? Uh, den de här så där någonstans jag... Den där sy Östra på samma då Från, okay. men, så att vi har så lite strand och så mycket djungel Som mm. vi <laughs> där äh, göra Ja yes. just... Ja äh, Ni kommer i land Utan några större problem Och äh, Ni egentligen gör en så här hukad rusning Inmot äh, mm. äh, Vad heter det Julian. Djungen Och du Ta skit bakom Brave, du... För dig vill ju fan ha levande. Ja, du blir mig! Protect the carry! Ja. Yep. Alla bildar blöder om du nej. Alla bildar blöder Vi blöd kan blöd. bara hålla den levande tillräckligt länge. Ja, precis. Ja, men får du tänka bakom en Bara <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Det är blöds mycket! Håra Vänta! Du kan inte blöda Ja! Ni tar det framåt i alla fall finns det några mer än jag Som är äh, i den här gruppen Som är duktiga på att smyga och äh, strypa lite yes. långsamt mm. men, <laughs> Snyk kan det ju Strypa kan ju. Ja, men jag tänkte mm. det alltså att Eftersom det inte var så många i byn Och vi kanske inte behöver gå in där och skjuta Så kan vi liksom gå in och strypa VL allihopa där innan vi går på Röjeberg Mm Tjejen. <skaven> mycket fåglar här. Yes. <sklås> Ugglor uh, <sklås> men det, det är faktiskt så här mm. att ni kan slå på oss en Det var nej. <sklås> uh, eh. Det är <slår> Jag slår på gården där det ni. Nej, liksom sagt, boho så klop klop så är så aj, fan. Nu hör vi någon det Ja. Vilka lyckas. Jag vet jo. snart. <laughs> ja, faktiskt. Ja, då snart. Ja, ni gör att det är faktiskt några som rör sig alltså i skogskampen här. Uh, vad gör ni? Te teckna till de som inte har det. Vi, vi, vi, vi, ja. vi tar hans niken. Ja? Ja. Vi, vi skickar fram det till någon så säger vi att det är. Du kommer få ett... med dig en uh, Fermi. Ja. Det så bra. Ja. Han förstår mig ypperligt. Ja, ja det är så här, han förklarade det precis. På så, så är det. Är det inte fick flickor. ja. Jo. Och Kumbo! Äh, Kumbo! Försöker höja dig. <laughs> uh, ja, nej, men du har identifierat två personer som smyger runt i nej, kampen. Så det. du har kommit för mig i CD. Snick! Snick, snick. Det Hej Japp yep. Ja. ja. Ja, ni ni är perfekt synkroniserade. Ni vill upp och liksom ta varsitt mål, attackera. Garrot. Och det är the impale. Here you mess med dem. det sån det var nästan en huvud. Tyst Och då. Ta, ta. Och ja, ja, ja, jag har räntat där. Jag fräggade. Sen är det tjej. Åh, vad fan är det kul? Få stanna nu. Din kollega lyckas också jättebra. Uh, sån här, någon fa helt fantastisk grej gör hon. Och eh, så här nu vrider nacken av den här <laughs> <Kärlekespännen> Visa skynke <laughs> yes. Hon vinkar eh, till alla Rusar framåt Och ni fortsätter Hur var mina kläder kläderna förresten? Eh, trasiga kläder eh, ja. Ni känner igen det här Ni vet precis vad det här Det här är så här typer som anföljer På båten Fiskäckliga uh. oh, yeah. Jag minns att jag får, får Vem petar på dem så Sen det Squish squish eh, Slå varsin lissen ner Vad oh. fan Nej. Ja, ja. Ja. ja Är ni hör att det är lite rörelsen i eh, revyn Men eh, Det är ganska så svaga Däremot så hör jag att det är lite mer Aktivitet uppe på berget Ja, hur passerar ni upp mot djungeln? Rakt in, bara så. Försöka se om det finns någonstans mm. stig någonstans. Om det bara tar det in i jag det låter jävligt mycket. Mm. Mm. Slå oss i sportfiden. Ja. Ja. ja. Ni identifierar en stig som kan ta er vad ni tror upp mot uh, dig. Okej. Okay. Uh, Uh, en slut så kommer ni till en ganska så bred eh, stig som vindlar sig upp för det Sådär ett så 150 fot upp. För den här liksom konformade Bergstoppen eh, Ni ser att det finns en öppning In där i alltså En grottöppning Ni ser att den eh, är dekorerad Med olika typer av eh, Kultsymboler eh, Blodiga tänder Och gaddar Och tentakler Tor när uh, ni kommer upp så ser det lys lite svagt där inne och ni ser hur det är liksom uh, vad heter det? Ja uh, det, det är som en, en grovt huggen trappa ner. Vad no. <laughs> Det är vi. Det ja ni vi får väl helt enkelt ner. Vi får väl bara bereda på vad heter nu de här gamla gajos som vi har med oss. Är de om vi stött dem som får kallas det han boy. Kör några framför oss på baksidan. Min, äh, min min min kärleks. Oh, ja. <laughs> ja ja. Vi smyger <hör> väl iväg. Jag, jag, jag, jag fanta stolt. Oj oj oj. Tre jobbet som har spansat. Jag tror vi kommer härifrån. Nej det är faktiskt jag själv Jag har skrivit på jobbet och vi gick åt helvete Det blir det snett och vint. Vi Nej. Med <laughs> Han är en skitskjäva. Jimmy. Pekarna så småt mitt när jag. Ja. Jag säger att jag har 25 år länge. Kan man skulle gå långt fram. Ja. Där. Det är först, Brady före Brady. Bägen. Hilen går alltid långt bak. Om mm, du går bredvid oss, då. Det fanns någon nära, nära blodkälla där. August. Oh, mm, Vi kommer väl här. Eller, jag menar. Jag börjar nu så jag måste gå först. Precis. Så Jag vill nog vända på rätt håll. Alla andra vänder oss fel. Jag Du är piti. Jag backar in för de män ska sänna till Nej, jag går nog 50 Här har vi bara ett gäng. Mm. De, de, bara, de, bara, bara, också. Vapen, de har bara mat från djävulen. Ja, med poleraboll. Ja ja. Det var oh, en chans äh, mm. lite lite sådär drag om omringar oss. Ja. Men mm. vi är viktiga. Mm. Vi är viktiga. Vi får inte. Det. <laughs> I board porta the new protect me. Ja. Yeah. Den ni ser här då. Vad rakt, rakt framför för i mitten här är en jättelik eh, cylinderformad cylindderformad hög topiksak typ raket som pekar rakt upp mot öppningen ut mot den kalla eh, natten. Eh, det är ställningar, byggställningar runt omkring den Den står på en egen med liten ö kan man säga här i mitten. Och det här är ett, en, en djup eh, håla. Och ni ser hur liksom, det lyser rätt och ni hör lite på. Sådana bubblare ljudar nerifrån uh, Här är någon slags Jättelik staty som ni inte riktigt har koll på Där har ni ett antal lårar och, och, och grejer som ligger Där är någon ser ut som en en, en en pool kan man väl säga Utav något Mörk sörja Och det här är Här är klart Vatten Uh, först det, det är alltså mörkt ängel så det ser ju mer eller mindre svart ut Men det här, det ser mer ut som att Det är inte är någon sån här, här Mäklig oljesörja Den är betydligt ljusare än den där borta i alla fall <coughs> uh, yes. Var det någon som misslyckades med sina snik? Vi slår inte den där Det var inget misslyckas Nej allt kör jamtar nej vi kunde testa vad prästen här är Stealth. still helt mentet i det första han har bakom mig fem 62 Misslyckas m ja grovt rejält Ja, skulle vi se slut att han var mammahälarna. Hallå. Och där doppa igen. Det Uh, faktum är att det är fler uh, Vi får dublera de här mm. Personerna sen Jag så här. They är everywhere Ja, det kan vara så att det är de vi ser Ja Vi kan väl se ut så här också. Kanske anar att det finns fler Det här är ju betydligt mer mänskliga då Hur ser de ut? Eh, de ser ut som eh, de här. Eh, de har väl lite bättre kläder på sig. Eh, så de har. Det är eller så. Nej, det är inga kopel eller någonting i den stilen. De verkar vara jobba, hej. Ta inte jag med. <här> <här> De verkar jobba runt omkring den här arketen, Så tror jag. Han gärna har ett framåt. Ja, säger inte jag. Frankerad. Det är för lågt. Säger en hakuna patata. Akumul! Akumul! Hallå. Okej. Det har övat många timmar. Det är Jaha, nej, men. Uh... Mm. Ska vi få framåt, okay. Det är gud så bra för alla att lika Så de kanske har se oss Har de det? Vi Jag vet inte Masta mm. Yes, <laughs> vad är planen? Tänker ni? Ingen verkar vara ömärkliga Inte just nu, nej okay. Alla verkar ganska så upptagna De här borta, du ser Nummer 258 Slitta. De verkar hålla på med någonting I den här pölen i alla fall En och annan Hämta någonting härifrån Skutta Bort hit Slänger ner det här i Och bara lyser ännu mer och sen så Tillbaka, hämta någonting Tillbaka hit i lavapölen Och slänger ner någonting Det ser helt naturligt ut mm. Let's go Det är <laughs> inget konstigt här. <laughs> det är inget att se. Passiva. Jag förstår att äh, vi tar skydd bortom ljordarna där. Så benarsoldaterna står där. Så äh, kan vi ge skyddsel. Ja, det, det är ingen som har i någonting. Nej. Det är de som har taggat. Thermis, de, de, de är taggade. Mm. Sådär. Sådär. Ja. Okej, okay. yes mm. Då gör vi så här Ni, ni får en fri runda med bara rörelse Slänger in bakom lådorna Du rullningar. sker rullingar Det är så med Brady också men mm. vad, vad ska jag vad ska göra där bakom? Vetor du ska ska du vara här? Ja, du kan väl vara med vad på. Jag, vad ska jag göra här? Jag vet inte. Fiskar om men du kan stå där och säga det men vi fiskar Varför är tunga. Mm. Asså, jag kan köra här med om ni dagen, Ja. Ja, vi har barnakt hemma Ja Nej, ja, vi ska försöka göra så gott vi kan. Mm. Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Då så. Okay. Det blir ett Kalabarak Jag är ju från De rar om Leroy, här Åskvin Jag försöker Alltså Smutspringa fram Så att jag får ja. en sån här riktigt tip, tip, tip, tip, tip, tip. Like a ninja Oh. Knuffa ner om en lana. Så jag springer så här. <laughs> springer du fram eller dansar du dansen. Ja. Han <laughs> ja. <laughs> springer fram och dansar. -dansar. Fattar vad han det förut i tid. Uh. Yes, okej. Okay. Nu ska vi se. Finish! Nu går vi. Det är svårt där! 25-22. Det är ganska hårt. Det är 0-0-6. Yes! Vi börjar med konserten. Vad sa vi nu? 12. 12 varmt i händerna. Jag hade 12 varmt då. 5 plus 12. Är 27 upp igen? Ooh! Men det tror inte kommer att komma. Det kommer att ta 10. Vad har ni? Foton? Foton? Fick ni Låga ska se fram, han är 21. Vad tack! Oh, det var han med! det en extra? Ja, det är den sista. Jag <menstrådha Credit app Walking> känner <Tortilla> Det han är det Jag han är en del av Jag han Jag en Jag ringer Nej. Du bara vad Målet ja. okay. Sam och Egil först oh! <laughs> Sam och Egel först <laughs> oh! Och mitt final mitt fingerljärnfyllt grön som jag tänker skjuta på nummer två där. vi. Ja. 20. hit, hit. Och missa. Ja. Yep. Bam! Jag har gjort två samma med min uh, generic handgun trademark. Ja. Yeah. Uh, det här har alltså lite för långt. Just, uh, ska vi se? Nej, det gick inte. Uh? <laughs> We're worthless. <skratt> mm. <Nu, nu>, <skratt> Okej, okay. ehm. Uh. Så är det när för en action så och uh, Mejar in i en hög här. Så bara sänka hälten. Bra ja, Vad blev här ner. Var han sänkt eller var han smutsad? Nu bara. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> så. They die to live another day. Eh, det är det det är ju remended. Yeah. Funny. Nej Ja. Ja det står ju en sån här slave där nummer 9. Han får som pärla. Ja men. Men han är uppe på en ställning. Du <laughs> får klättra upp för att ta honom. <I'm> shooting is shoot. Shoot. 19. Är det skit, eller hon Nej, hon är Det var Ja, ja, Han är borta. Hon drinner upp i hålet där. Det är Hur långt kan jag springa? Åtta steg. Det har varit för Det är din det oh, ja. med Det, är, det, är med det. Mm, yes. kan man inte göra någon sån här charge tackling eller någonting sånt. charge tackling. Alfonso låg decks. Bono 5 för att lyckas med det skulle jag säga. Overrun. Mm. Ja. Ja, förvis mm. mm. ja, gärna. Yes, nej, en, en punksback. Nej, nej, det är fel. Japp. Spartak Konst. Ja, men jag hade fått någon den här. Vi provar den mot vilka tvåna där har Så de alltid missa tid. Ja. Jag kan missa den också, så att jag visar att jag är hemma med gruppen. Ja, det gjorde jag. Det grupp Det var bara. jag vill Nej, jag vill Nej, jag inte. jag vill jag vill jag det oh, oh. nu ja. oh. äntligen. <laughs> Ska Det är krut, det är svårt Två one, two, one. Mm. Mm. T -t -t. Fantastiskt. Sex. Bra, full! bakåt ner mm. den här. Tittjöpullen. Mm. Är <coughs> <coughs> <Så. coughs> det var, ja, Nu så länge. Ja. Den blev ju rädd av den Så. Nu är det dom. Ja, Vad kommer de kunna göra? Fly. Ja, de som har morrhårpustle Men de har fyra första boll emot. Det. fumlar. De Skjuter sin egen. Jag så tar vi bort två förmis. We'll remember them forever. Japp. Det är we'll vad som händer Konstantin mm. Ja, han kan slägga dig ett skott På ettan och borta mm. 69 som vi brukar kalla Ja Han ja. bomar med ett uh, Okej okay. Det svedrar också gör <laughs> De skickar iväg en ny salva Det är fler kultister här Så att de brrr, sänker dem Fang Jo, du går på banan då. Då kommer Okej, Ja, det kan det ju inte göra då. Nej, det kan jag ju inte göra då. Det är också i samma runda där jag glömde dig. vad sköt du någon? Jag skjuter väl på det. Ja. Jag höll på att skjuta på dig. Jaha. Det är så Ooh! Vad har du för runt omkring dig? Ja! Ega sådana kroppar. This never ends well. My friend. Mission's friends. Eller. Oh. Ja, ah, det är ju Men uh, du, du får ägna nästa handling till att reparera någonting. Ja, oh, fan! Klicka, klicka, klicka. Det var bara med det till direkt. Det står som ett sommarskott. Fang! du. Ja, tack. Skottet, men det är skit. Jo! Där kom skottet. Lite det var för dåligt sex då. Okej, det var för dåligt. Jag är lust. det? måste vad Ja, nu är det det. Mm. Ja, vill du ja? Jag sträker upp. Ja, jag Ja, på krama. Krama mm. Ja. Mm? Yes. Ja ja. Det... jag hosta va? Ja. ja ja, det borde du komma att hålla så att det blir lugnt. Eh, ska vi se. Sam, plågade jag Jag får några dom, bra? Ja. Det är jag har vi ett. ett no, det är, jag ja, jag fixar Jag Nästa också? Ja. Ja. Ja. Ja. det är. är Showtime. Jag inte någon träff. Jag inte någon det Kan inte någon träff. Kan inte någon träff. Kan inte någon inte någon träff. Kan inte någon träff. är inte någon träff. Det inte någon träff. Kan inte någon träff. inte någon Om Kan inte någon träff. Kan inte Ja, kul. Kul du jag har Nej okay. men nej. nej 97. Nej. Eh, nej. Eh, ja, ja och det är i stort sett alla där Konstantin samt måste slå. Eh, uh, yes. Oh. Jag står bakom henne. No, Precis. Ja, <laughs> oh, är det Boom, bang ta liksom jag vet inte det det gick inte bra. Vad gör du? Det här är inget vapen för dig. Eh, det funkar inte längre det här Kasta det. Eh, alla har gjort sitt där nu. Pappa drömmer mm. jag dröm. ja, just det så. Ja, det första rycket idag. Ja. han <håhåh> eh, söker jag så ni sliter så grovt, framfumla inte. Vi släpper bara lite folk som kommer här från Vallensborgen. Så. Fors. Bloob kommer upp två stycken så. Nej. Men för skiven. En vad för pengar tror jag. Ja. Vad tror ja. du vi gör då? Så. ni att Konstantin. Ja, ta nu kul Ja. På vem vilken? Elena. 17:30 jag övlar inte det. Nej, du ska inte. Nej, jag ska inte. jag ska inte. ska jag Ja! Effektivera de här poddarna. Effektivera med hjälp. Fan! Lycka Reloading! Så där. Hoppsan! Sannedisher! Dang! Dang! Dang! Dang! Dang! Dang! Dang! Dang! jag Dang! Dang! Dang! Nej, det här De här måste jag vara stå. De man stå. Ja, det, är, det är Nej, något, det är min källa. Nej, det är förfärligt. Du, du får mig. Nej, Ja, jag klarar mig oh, Det gick inte. Nej, alltså, nej. nej. nej. <laughs> du <laughs> du här, det är var så dåligt där på slutet. Första <sniffra> så är vi glada. 63. There was much ready <sniffra> <sniffra> Yes! <sniffra> ah, Då ska man slå alltså sin idé. Du är en mobbing. Ska Nej, nej, du har inte fått två sånt det. Om jag misslyckades, ska man slå idéer? Nej, vad förlorar du och Mera än fem? Fem eller mer? Förlorar du fyra? Ja, jag ska ta fram det Oh, where is it? Tjog off, tjog off, på. off. Vilka misslyckades? Eller vilka lyckades vi börjar med? Vad ska slå en D6? Six. Six. <laughs> fem. Hur många Sex. Och fem. Femma. Femma fem eller sex. Vissa misslyckades. Är det tjugo? Det var stryka de femma Tre. Oh. Oh. <här> Tre. <här> <t> <här> <här> <här> <här> det. F S fem fem. Alla ni som har få på att fem eller mer fem, Nej, fem, Det här vill ni misslyckas med Ja, det är jättebra va? Va? Ja, det är Ni av 75 Ja, 61 av 60 <här> <här> Okej, vilka misslyckas? Klar, ja, vilka mena. lyckas menar jag? Det är med är över, eller Nej, det är roligt Nej, det är om du slår under dina idéer. Så ja, Under gjorde jag inte. Under slog jag. Jag slog med min idea. Va? Jag slog med min... Du lyckas med dina idéer alltså. Ja. Du förstår vad det här är. Ja. Eh, inte så, någon. Var så god slå en eti hjärta. Där du. Jag vet inte. Tre. Tre. Just another att to shoot at. Japp. Det skapar. Physical hysterics. Ooh, det var så. Du är Gud, hjälp mig. Hjälp du upp det. ligger bakom för skriker och I en DT plus fyra combat rounds. Slå en DT. Det säger. 8. Tio 10. 10 runda. Jag har Den har vi haft så många gånger. Antingen så väljer jag en uppåt eller en ner Så du slår honom Det är Du liksom Slänger bössan i axeln och Springer Slå en D8 Det är D8. Vilket är D8? En T8, åtta sidor Sex Två, tre, fyra, fem Sex som är liksom Så <laughs> Så Skuttar <Ja. laughs> Yes <har> det Eh <laughs> um. Jag i ja, det är så ju Jag i bäggen, Du sa ju i så det. Det det är högsta, intressant ifall vi vill lyfta eldbuken. femet då. Ja. Vad är man kvar då? Mm. Ah! Ah! Ja, och sen får du lägga till eh, typ flera ändå. Äh, vad är, varför är ja. ja, liksom får jag inte nå? liksom få så en del bara jag som är hysterisk en, en del, svimmar en del liksom eh, får har jag springer rakt mot det porträtt. Stycken bara springer rakt mot det här som eh, dyker upp i eventuellt borta. Så, ny runda. Eh, sam Samuel. I shoot the big fucking thing. Good choice. Alla kan dessutom lägga till... Och är det första gången ni förlorar? Fem? Nej. Eller mer? Någon har er? Nej. Jag vet inte. fem eller... Men vi ska uppmärta oss om en. En. Eller första insanity... Nej, det är bara in i el. Är det första insanity? Nej. Nej. En på en bara. Ni andra får ingenting. Så... I shoot at it, whatever it is Slug Eh, 27, no 52 ja, ja, ja. Double barrel shoot Innan ni gör någonting Vasen går och slår vasen Kullfans Ja, vet Nej Nej Nej Ska vi Ta, ta slår? Gör så. Här. Nu gör vi så här. Ni, ni två mm -hmm. Så många poäng Ni förlorar Ta det gånger fem Och så slår ni du blir då 8 gånger 5. 30. 5 gånger 5. Det håller. Mm. Det ska vara mycket mer. Ja, för då springer du. Eh, du inser dock. Ja, det är 38. Du är ingenting, för det var ju sista siffran. <här> <här> ja. det var ju 20. Eller? Ja, jag ja, ja, har ja, 20 någonting. 20 hälften. Men det var bara fuskande. Ja, det var bara fuskande inte då. Fick det här som helst Så du vet Att det här är en shabbat Ditt rasminne slår in Och du får en uttidens Miljoner tillbaka Och du vet att ingenting kan stoppa det här Vapen är verkningslösa mm. Men du springer just nu runt Framför en exekutionskvalron Och skriker så du har inget sätt att förmedla det här till dina karotter Du bara syckar ännu mer Ja, <laughs> men jag sköter nu i alla fall För huvudet. Ja. <laughs> och jag kanske märker att det inte händer något Bara en ordens fråga så Du kör i en bil Sen så Du skulle köra i en bil Sen ja, du, ja. mm. så du får på för att folk ska åka hem och få Lösa barnmärken. Mm. Så Om du är... vill stanna Ja men jag kommer hem då. Ja, det var det jag tänkte. Men det blev ju två divar som går. Ja, klockan är 22.03. Mm. Yes. Okej. Egil. Ja, uh, okay. Egen. Uh, jag... Strypna. Ja. <laughs> Nej, jag vill inte. Jag har funkt med mig själv. <laughs> <laughs> strypas. De kutar var kvar här. Ja. Ja. ja, vi hörs. Jag så, så flytta fram då precis in till uh, Showbother <skratt> De andra skjuter Gör sig av med Otje sex till En styck tar vi bort här Fang jo, Jag tänkte jag skulle ha skjutit på den där Men det är ju en massa folk i vägen ja, det är Den är, är stor, stor. Den har storlek är 80 mycket. Ja Jag är 10 meter för dig Jo jo, nej men jag rör upp Devil Bear På den där barren, för jag fattar ja. inte att den inte går Skådespel Det är ju min karaktär ju Ja, stor, ja, ja visst det Jag är helt med dig Japp 17 plus 12 är ju 29 Mm, yep. Oh, still. No. Eh, okej. Sköt inte just det här. Mm. Det händer något men nej. Uh oh Det ska inte bli. Det är så som Ska är på cytten. Det är på man kom sjå på. Det kan stämma. Det är så Alternativt något är i förväg. Jaha. Det är en människa. Yes! Ja! Yep. Uh. Come Ska jag ge på en stigare? Ska jag vara färdig med den här Det Okej. Okay. Ett sammanfattat Okej. Ja. Du, du springer ja. upp så här i en D10 plus 4 runder. Du D10 som springer till 4. Så vet du hur många har runder. Det troligtvis resten av stegen. Åh, åh, mm. Finns det någon jag kan skjuta på? Ja, det är psykultister. Ja, men jag tänkte inom Uwe äh, Beckvind. Ja, alltså. Vad har du för gatan? Jag har en sån där shotgun som har 25 jobb. Om jag har en sådant. Det är Ja, <rör> <rör> det är nog till att ni har Ja, det ja. Ja. Ja. Ja. Eh, ja, men vem kan jag skjuta på? Vem som helst eh, Jag skjuter det. på han om jag kan Ja, ja visst. Då, då gör jag det Vad är du någonstans? Jag är du det? Jag är bakom bakom? berget? Jaha, det, ja, det, det går inte det Ja, men då skjuter jag på han då ja. Nej <gör> Sam. Jag börjar röra mig bortåt hit Ja, helst bakom Ja, ja 8, 11? Ja, 1, 2, 3 Är det ja. en jävla skott? Jag, jag är... Ja, det går bara en jävla skott Nu har jag lärt om, så nu har jag två Nej. skott, då kan jag skjuta en gång till Ja, ja mm. Eller som jag gjorde, jag drog Double Bear och så gång måste jag lära om Jag vågar inte göra Double Bear så jag måste jag ladda om Det har jävligt ont då jag vill inte börja ladda hela tiden Nej Oj men kultisterna, det är några som har till stor början. Vi kan skjuta ner tre stycken förmis. Nej. Det är dumt. Konstantin. Han sover. Nej! Alltså, just... Vi är <hör> förbestrade. Då kommer en kultist. Ta talas med. Fang! Ja, ja, hallå. Mm. Fan, det är jättegumt på den här <gör> Kamau, nytt mål Då skjuter vi på något annat sängen mm. Och eh, kan de försöka Ja, du kan är det... är det geront eller vad? Ja. Eh, ja, ja, Det som bra. Så. Nu har vi eh, Sam, Hatt regel. <tryck> Jag har inte träffat den så jag vet ju inte att den där inte riktigt reagerar Så jag skjuter på och kör Dubbel Missar mm, yeah. samma. Ja, ja, ja Jag har ju bort mot byggnadsdittigen här borta Ja Yes mm. Pett Pett skjuter igen på samma gubbe Ja Ja det <skratt> är <skratt> <Ja! skratt> en d 10 plus 6 då. 9. Ja, men det är underbart. Mm. Allting något. Perfekt. Får uh, Så 10-8 till på dig, kan vi när jag är mot i <skratt> ott Det var tio, tio många så då har du spelat tio, tio, har du spelat inte ett, inte inte ett. Aha. jag Så det här Det är vi det? Ja. Tänk mig. Jag heter Nu vänder du. Du lyckas inte. Men du sticker upp i Ja. Har vi alla gjort det? Du har har det. Du har aldrig Nej. Nej, Nej, Fyll på och, och ta till fem till så har vi. Alla i. Konsertin skriger. Furmis, på. det. Hur många har är kvar? En, två, tre, fyra, fem, sex. Men det är en stor. Klockan är bort de är stor. Klockan är stor. Klockan Tre stor. Klockan är stor. Klockan är Eh, fan. <laughs> ja. Vad borta ja, har det här då? Jag håller lagat om och det hjälpte ju inte. Och skjuta på den. <laughs> Nej. Så jag klappar till den som står där med en och, om en om du. Ja det. Är du den? Ja, om inte den här är iväg. Eh, slå en halv. Man har sett det den i sjukhuset. Tre Tio. Ja. Allt borta. Nu ska vi se. Ettan är mot Passe. Åttan är ditåt mot Anneli. Det är jag bra. Let me det eh, den flyttat sig ungefär så och Ajajaja eh... Ajajaja aj, Ja aj, aj, ja aj. ja. Jag just två det, inte kan inte. höra vad ni Så ni runda samma regel. <slägar> <slägar> kan jag se om den här saken har ögon Massor Ögon som dyker upp, försvinner Munna som dyker upp och försvinner Jag fiskar fram min kamera i min ryggsäck Va? Nej, någonstans. Ja, Okej. Okay. <laughs> yeah, det, uh, <laughs> <laughs> <laughs> <Ja, laughs> du lite. Otto Jag är ngui, jag är ngui. I see what you mean. det har också en kamera. det är så Säg om det, det är så intuitivt <laughs> så att du ska, liksom, du ska få bonus. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh, då ska vi se. Jag tror du flytta leger och lägger bort. Är det som greppen med mig? Shai shai shai shai. I don't know what it is, but it's picking up something I want to kill it. Just <laughs> <laughs> take a picture first. <laughs> it's not a picture oh. I'm interested in. Five. Uh, so. <laughs> <laughs> yes, stupid names. They don't get any. They don't really understand. It's mm -hmm. <laughs> uh, the dames. Han försvinner där borta. Uh, och sen så. Ja, uh, Så Så är det typ vi och års botten kvar. Åh, det är så stort. Mm. Ja, det är det ja. ja, han kan ta bort också. Det kan man göra, han lite sen. Fan Vad fan? För det kommer ju närmare. Vad fan? Jag tar tag i korsten till och så ligger ja, där. Och så släpar jag. iväg de ja, ja. det här gång om Ja, då du flyttar fyra steg. Ja. Det Där åker den här gästen yes, inte och sedan. Så det gör väl ingenting om han ligger över. Ja. Han har inte sett vad som har hänt så att, han är lite ovetande om vad eh, som just. Det fattas två stycken knäckkött eh, när soldaterna mm. där konstigt. Märkligt. Det är bara några pölar kvar. Mm. Mm. Mm. Är det snart halvt vi att flytta lite på? Oss? Nej. Nej. <laughs> <laughs> <laughs> jo, det är det. Samma att i min Ja, är bra. Nu får jag flytta. Kamera jag, jag, jag, tar, jag tar en bild på det Med blixt Ja Jag står för att få Vad mm. ja, gör du först För att flytta sen Ja 46 För talas det, det är inte så bra Det, det blir så, mm. så stor blixt Ja blixten är blir viktiga Blixten lyckas få igång Ja Humla ja. mm. inte i alla fall Yes uh, mm. Nu får jag flytta mig Hur mycket får jag flytta Åtta och det håller mot. Ska här Men jag ser ju inte rutorna riktigt, men nu ska vi se. Där står jag. 28, alla siffror är 3. Ja. Det får flytta diagonalt. Ja, ja, är inget. Det kan flytta igenom andra så inte också. Står på 3 4. Det håller ur nån skrik ju bara. Oj Åtta. Där ställer vi mig. Ja, okay. <laughs> bak bak <laughs> Bakom hela armén. Nej, jag, för undan. Nu jag. Fram, äh, okay. är förundad. Nu tar jag att jag ska läka sprit. Okej, du ryggsäker. Yes. Och tar det. Nej, en budget. I du slår uh, Alla du slår en till åtta. Spring åt rätt håll. Han är samma fortfarande nere här. Det finns någon fin i det här rummet där borta. det är något spännande. Jag har inte lite borta. Det finns en mynfilt. Jo, varför ska ha en mynfilt? dra den bort. Hitta dig! Hitta dig! Ja! Han väljer sig om mot Kirsten. Nej, liksom inte Vad fan? 83 83 eh braided åtta steg så att han hamnar ungefär där i sorry. Är mm. ungefär på 50 styck. Döver mm. täck. Det är ingen som kulistå inte får mer. Nej, de är rätt döda. Fast sen tände åtta i Falun gjorde de skjuter fuktles så bam bam bam bam bam bam utan att Uh, fang. Ja, ja. jag börjar släpa. ut dig Tack, du gör inte på den. Ja. <girr> det är så jag som är nytta eller hur? Nej, kan ha. att han går se den toppar lite på Jag hoppas på det. <girr> <girr> <girr> <girr> jag hoppas på det. Jag hoppas att Sen pratar Du i mm. Du får samma igen. 70% pans. Titta på mig. Ja, till TV-18. Nej, Sam. Jag har fel. Jag har fått den 59 är bättre, men får lite lika hårdare på taget Ja, men den blir men verkar det en reager på texten Jag gör i alla fall Jag har inte rör sig sedan jag började Jag bestämmer mig för att hjälpa dig Jag tar upp min kamera Jag ser på dig <laughs> Nej, jag gör inte Vad gör jag? Jag kan inte göra någonting Vad är du? Jag är här bakom uh, Jag tar upp kameran eller inte Ad ah, det är den som jag yeah, yeah. I'm trying to do something here. Yeah. I see what he's trying to do. Mm, nu ska locka den dit. Ja men då då flyttar jag mig lite till då bort. Okej. Okay. Nu bara kommer vattnet. Mm. Tänker att jag kanske tar lite till för yep. det. Ja. <här> det ska inte locka den in i. Vad är fel? Misstänker. Jag har jag förre den här till målardos som cocktail helt enkelt. Ja. Okej, okay, det får du göra den då. Och så skriker jag, granat, det kan vi ju testa Ja, de är liksom där här, är helt Så de bara Så de sitter med granat Och börjar såhär Bombardera med dem vi är ju tillgång Ja, vi är på väg ut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ska vi se om man fumlar Oh god We are in the 6 7 Lucky number 8 <skratt> Vem fumlade? Ja, han slår 99 Han tappade den effekten <skratt> Det känns som att det var en väldigt bra efter drag jag dig bort. Ja, det är han i mitten Har han tid att plocka upp den igen? I han kan inte ta igen nu ska bra tid De gamla tog åtminstone 5 sekunder Ja, han ut hans polar så står det här står 02 och så man, what the fuck, vad fan gör du och sparka till den <laughs> <Det är tillbott laughs> på volley den <laughs> så den så, ja. äh, okay. men den åker ner här ja. i i, uh, i ja. Hålan ja. istället uh -oh. uh, Den blir nästan precis när den liksom rullar okay. in, boom så. Uh, yes, yes, det Yeah, closer Come to daddy. Yes. Nyruväster hey. med samma egen. Yeah. That's right. That's right, baby. Yeah, that's right. <laughs> <laughs> give it to me. I don't know if you're not even there, 30. Jag vet inte om vi får dubbla den här. Nej! Ja, nej att bli en bit i att bli en bit kommer att bli en bit Jag börjar kanske förstå vad han gör. Ja. Nej, det ger någonting kanske. Ja. man ja. Ja. Ja, kanske inte ska försöka rikta ja. på det som mm. verksamheten har på så jag håller i tändet Riktigt på målet på tänden Du går hålla i den eneste på tänden Det är en <gif> midi-bang <middle> Ungefär <gif> <gif> ha. Ha, Du tar den igen Den där Med information så kommer jag 2-3-6 och sen kommer det roll För att fortsätta att grinna Ehm Ja, jag har den active ready så att säga Den är, den är inte tänd men jag, jag ska jag se varit. vad han gör först mm. Vi hade fem stycken Okej okay. ja, uh, Jag like vill ha så. Fem, två, tio alltså. Tio D6 var så god att slå Tio Jada. D6 Tack mm. Jag vet inte om det ska slå högt eller lågt. 26. 34. Okej. Vad slår just? Har jag, jag dömt oss alla? Skadat mm. Jag ska dömta skada personen. ska Inga berget, inga in, in. <laughs> Tyckvård Nej, men jag räknar faktiskt det som eld Alltså, eld tycker jag inte om Men det vet inte vi om <laughs> mm. Mm. Nej, och jag nej, Vi ställer nej. inte på riktigt alltså, uh, 34 ja. Okej okay. Det börjar liksom lossna bitar ifrån den Som flyger och smälter Och försvinner och så It worked du skrikar Grenade slått, du ska ha gud. Det är good. Put grenade. Achungo grenade. Det ligger ju rätt många dörrbara som ligger där så det borde ju ligga några fler i varten. Ja, alla är det, jag bara kan. Ja. Ska inte på sina dörr. Andas. alla det äh, fick just äh, plötsligt förslit tvåmätig för galopp man <skratt> <skratt> bara bara äh, bara några, då, inte galoppen Det var fint ändå. Eller Det <skratt> är <Ja. skratt> <Smidigt. skratt> eh, slå 8 t, -t 6 Och sen så 6. Plus 9 är 15. Uh, plus 7 är 22. Plus 6 är 28. Ja, sen så är det bumma 8. För nu är det någon som fumlar igen. Och han som försökte plocka upp den fumlar också. Så 1, 2, 3, 4, 5 stycken sådana här bara blåser. Och bara, ja, men hur lyckligt gjorde du egentligen? Du tog egentligen. Du vill slå la krok. Jep! Hippika hej! Måda! Ja, då hade du kast. Ja. Oh, uh, är du ungkoppel. BAM! Nej! <skratt> Vafan! Vad gör ni? <skratt> Vart inte det ni ska göra? Ja. <skratt> Anik, vad gör du? Åh! Oh. Bang! Ja! släpper bara lite till så släpper gärna den och är på väg till boxen. Ja. Genau. Uh, ja, kan man få tag på Amy Så... Jag kan märka till någon att jag har skurit. Ja, det jag. Jag har en attack där. Du är lugn! Vad? Vad? Då tar vi det du här då. Samla upp här. Nu slår det jag igen för att se om du springer in i, I, i rummet eller om <haz> <haz> du fortsätter <haz> oh, dra yeah. ut någonstans. Ja, det Nej, det ah det är en mer fyrkantiga. Mm. Oh, ett tåg. Mm. Nu springer vi tåg. Jag sa att jag bara mig. bort här går Jag <skratt> Jag bara håller undan. Det är det. Det är det. Det är det. det. det. är Okej. Okay, Då ja, har inte. Okay, nej, det fast, jag fått dem. nej nej, det blir. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. på Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Det är bara fem provis dubblar på kortmarken mot <här> Så, <här> så nåar mycket. Jag lagar för den här gången och gör det ska Är jag snart okej. Okay. Eh <här> äh, Eh, fang och kamau, fang ja, Kom vi tillbaks. Ja. Där ligger ingen. Jag <här> åt över spillsprit. Vad gör du här? <Och jodell>. <här> <Och> kommer <här, här> försöka väl en ner i den Ja. Slå får få 19 är, Oj, Nej, inte riktigt. Nej. hade han? 86, gånger, så duktigt, Okej. Vi får prata om scharlat. Samfattade jag det i mig? Man får prata det här. Paulus där. Vad? Den är på rundfullen fick ett bit på Jag tror jag har kopplat vad du håller på med, så jag springer stänger fram till dig bakom. Så. Yes. <går> <går> ja. Eee. Ej då. Fakostan kastar i en igen Vad du på med Vad du på mig. Jag Det är det sista oh, om de har. Och de missar Nej Men de här. Inte det jag menar. Nej. Nej, nej. De flesta ramlar ner i. De är <går> lite försiktiga nu. De är inte riktigt så här. Och <laughs> mm. <laughs> mm. jag jag kommer spela video seeda då. Jag kollar lite i det där hörnet bland de tidigare döda gamla ja. om det finns något smart att få sig. Det är slut Ja. Jag. Fanny. Mm? It's Aj. me. Ja. George. Um. <laughs> Go get him, boy! Go get him! <laughs> <laughs> no, thank you! I can't throw. I can't throw for shit. <laughs> take him down with your fisticuffs. I'll just take him down here and take him a bit. I'll just be ready for when it This is fucking ingenious. Blah, <laughs> <laughs> Den har misslyckats med sin jävla idea roll hela jävla tiden. Yes. <laughs> <laughs> så jag har inte fattat vad som är på gång. Blue, shiny light. Shiny så so cool. Den liksom vällde ner över kanten. Det, det blir bara bubbla och spluff, bluff, bluff, bluff, bluff. och det liksom bara bluff, kommer upp så här spruta till höger och vänster så här och börjar brinna och gör lite svagt muller såhär så som att marken börjar skaka och. Jag det är Fuck, fuck, fuck! Det Come fuck, fuck, fuck, hand om? <skratt> jag Du fånga in henne. jag, jag vet du jag, jag springer ifrån henne. Nej, det är ja, det, här ligger ner. Ja, det är det, det det. Jag springer komma då. Alltså, jag, uh. jag springer utåt. Ja. Också well well, look at ja. look at we caught here. Mm. Hur Hursomhelst uh, kan man allt kommer strypa stå honom. Ja så? Uh, sök, det man ville ju inte ha försökt det jagkl. Men. Ah ok han måste bara botta ner honom. Ja. Nej och se dit så sätter jag klöver på dem. Ja visst visst. Ta med dig gubben ta med gubben så går vi. Ja. Uh. Okay. Uh. Run, Så! Nu springer vi alltså. Ja. ja, Brady fattar vad ni håller på med. Gör det. Nu är det så här. Ni har hunnit ut. Här, ni har lite jobbigt här. Jag vill ha dex gånger 5 från er. Två gånger. Och lyckas med det. Yes. Egil, du tar med han. på vägen. Han är ja, jag, det. Jag, jag, jag, jag släpper han. Det är alltså. det Kamau lyckas begre sig Jag nu. en. Alltså. Uh, Kamau är uh, dex elva. Har lite mer. Det där är inte nej. Nej. Han misslyckas, okej. Okay. Han faller och tar en D6 skada. Uh, Tre Okej. Okay. Mm. Han misslyckas med nästa också. Det mm. En till. Han har slå ut en. Ja, han måste. Okej. Okay. Uh, lyckas. Okay. Ja, Ja, det är lugnt. Han ni, ni duckar stenar som börjar ramla ner och sprickor som börjar uppstå i marken och så här. Och uh, mm. Mm. <skratt> Ja, ungefär solen Tänkte vi springer upp. Ja. <skratt> Dramatisk <slum> motion <skratt> <skratt> i det. det är ju framför oss fan gör du? Vad Vad Det var den sista som omkom där inne Det var någon som um, var på toan det hela tiden Hej guys, I'm here, what's going on? Ja, ni springer ut i natten Vulkanen har ett utbrott Ni får liksom så här springa ner till stan Ni har pinjur emellan er och ni det är såhär och, och, och liksom Här och bara så springer <skratt> de på oss <skratt> och, <skratt> Så springer de på <skratt> Deep Ones och, <skratt> och Hybrider Och liksom såhär, De har med panik de också, de springer åt alla håll och kanter Så de stör inte, det är någon annan som kommer i närheten av men Det är någon varvarande f Som så liksom såhär, brrr, av en, en Salva med Med sin tomigan och De kommer ner mot eh, Stranden och Eh, jonken den ligger där ute Den ligger upplyst nu eh, De här båtarna som ni kommer i Vi avlämnade med För att vi kommer på stranden De, de roar emot er och ni är bara på och ge av I den svala natten Ni hör bara havets brus En vulkan Som har ett utbrott <här> En världsundergång Som ni har stoppat För nu är chanserna, mer eller mindre noll tack vare två saker ni har förstört raketen och det, så att härifrån kan man inte göra någonting. till, ni har pengar jag har kronometer <här> <här> gör att man kommer vara osynkad när man datumet nås så att man kommer inte kunna göra det i rätt tid ifrån Black svarta vindens bär köpsklockan mm. väcker Det där man är riktigt dicke. Get ombord. jag säger att ja, då kom jag glömta det. that was fun. Let's do it again. Det är det bästa. En sak två. Sanity rewards! Får hmm. vi Ja. Okay. Jag <laughs> Can it, it be? I still have no idea what happened. <laughs> <laughs> Not too bright though. Not a good thing. <laughs> ja. Uh, jag vill säga så här. Ni kommer att definitivt att... Ni får en D10 var. Det är väl med. Vad så god det. Så är det D10. En D10. Fem. Fem. Fem. Var det syddy syddy? Åh. Seven. Det är för Kamau också. Och han, han är på 40 nu. Två. Sorry Kamau. Uh, sen, den här platsen kommer ni att återvända till. Nu är liksom nu är definitivt allting utlösat här så ni lugn och ro kan göra den här uh, ritualen. Ni får en D20 för den här platsen. Men ja, det, blir ja. Okay. det är bra. Hälften inte den. Jo, det är just det. Förlåt. Förlåt. Nej, det är inte fint. Det 20 fint. Jag är också lite trött nu. <här> <här> <här> 20. Mm, oh, hey. Vad är det sen? Få tillbaka. Till. Och tillbaka. Oh, tjot, tjot, det var trevligt ställare som den hade en el på. Uh, nu har jag mer än vad jag hade när jag gjorde den här kräftan. Jag har sagt dubbelt så Vi gick till 66. Kan, jag inte kan man gå upp? No. Ja, ni kan gå över. Bara, ni, ni får inte mer än 99, 99 minus kusala maikos. Då är det kusala Så det är 90. Vad <tid> fick vi ja, det är Kommer du ut? For... Ja, det får de inte med i okay. Nej. Eh, ja, det är vad ni får. Eh, Men vi låter äh, Svarta av vindens berg vara osakt och ogjort. Og det kanske vi tar som en extra gång någon <gåll> gång om ni känner så här för att återvända med gamla favoriter som kanske sitter i fängelse. Ja, gör det nu. Jag gör förstås att alltså, jag kan bara snubbla latin lite på all bevism som jag får mig för att uh, försöka göra en case om den här världsomspännande kulten som byar. Uh, ja. Att uh. jag hade varit för sjuka av försök din klient kanske med andra också. Då. Ja. Det var det som var mitt då. Ja, en minut. Ja, ja, det. Ja, så låt. Ja, ja. Då dom prickar. Ja, bli får ut. Dem. <skratt> du lyckas. Allihop. <skratt> Back. Back. Oh, yeah, off the bat. Off the bat. Off the Case toast. Now you are forgiven for no. the shot in the back. <laughs> I just that awesome. Ja. Det där är killen med själtet tror. Då knäcks för sälpeller. Så måste komma det här kan. Ja. in i slutet varje kampanj och ärligt skick. And one more thing. Det var ju så för kriss då. Ja, okej, för nu jag har Du lissen. Jag har kistan. Ja, det är en runda. Jag är 97. Nej. Jag tog en runda. Jag är 97. Jag är 97. Nej. Jag tog en runda. Jag är 97. Jag är 97. Nej. Jag har en är 97. Nej. Jag en runda. Jag var fel, Jag fel Jag tog en runda. Jag Jag har Nej. är inget Nej. Vad är det är Långbota, långbota 20 meter. Det oh. är inte bara till mig, jag sätter med min handgång. 19 och 12. Hör du? Höjt 100 procent i, i listen från 25 till 50. Attas får du höra över till början Ja han får höra det mycket Men bland hör han ingenting Asch. Mycket sen höra innan du önskar ja. Ja, ja Jaha mm, det är då. Ja, Tack då, om man har nåt Vad spelar vi nästa Ni har hört öppet husgruppen spela Masks av Njolatotep. Besök oss på monsterball.se för mer information. Musiken ni har hört var Gloom Horizon av Kevin McLeod. För mer om McLeods musik besök inkompetek.com. Denna podcast är producerad under en Creative Commons-erkännande icke-kommersiell inga bearbetningar 25 sverige licens.